Välkomna till ett nytt avsnitt av Abiton Nörnernes Avsnitt 122 Sista för året 2017 Det här är Nico tillsammans med Fannan. Ja. Och i dagens avsnitt Kommer vi prata om spelen God of War Injustice 2 och Call of Duty Modern Warfare Remastered Online Multiplayer Jag har kollat på tv-serien American Horror Story Renook Och veckans ämne är serie, eh, Det vi ser fram emot 2018 men innan vi hoppar in i någonting sånt så tänkte jag bara... Första avsnittet nästa år är det bästa av 2017. Och jag tar det nu på en gång så att ni alla kan komma in i skrivandet. För vi vill ha en lista av er också. Vi vill ha era topp fem spel och topp 5 filmer som har kommit ut i år. Och vi vill att ni ska sätta dem i nummerordning. Från 5 till 1. Det är liksom ettan är bästa. Den kommer få 5 poäng. Tvåan får fyra poäng, trean får tre poäng, fyran får 2 poäng och feman får 1 poäng. Ni förstår. Så både filmer och spel. Spel, allt som har kommit ut i år. Filmer, allt som kommit ut på bio i år. Vi bryr oss inte om att säga Harry Potter, special edition med 10 minuter extra lång scen. Det skiter vi. Har ni inte kommit ut på bio då ska du inte vara med. Vi vill även ha det sämsta från i år och det är en ni röstar på. Ni väljer ett spel och en film som är det absolut sämsta som ni har stött på idag eller i år. Och ni har fram till den 31 december att rösta. Ni kommer få höra det i slutet också. Och ni skriver in på Facebook. Har ni till Facebook dra en direkt message på Instagram, Twitter eller skriv till oss på eh, abitonernes at är det vi har. Ja, precis. Fanan. Jo går det på Need for Speed? Du är äntligen färdig. Ja, alltså sist vi... Var, alltså jag måste ju ta upp det här eftersom att Sist vi pratade om det så trodde jag att jag bara hade i stort sett sista biten kvar. Och mycket riktigt, jag hade bara sista biten kvar. Eh, ett... Vad blev det? Två race i stort sett var det som var kvar. Jag skulle bara ta mig dit och starta det. Eh, det, det jag har kvar att prata om är alltså själva... Det hela spelet bygger upp emot. Loppet, det kallas för Outlaw's Rush. Och det, man får ju aldrig riktigt reda på någonting om det här förrän man är där och ska köra. Och eftersom att spelet är uppbyggt på så, alltså på fem olika kategorier, då tänker man ju såklart att det kanske är fem olika deltävlingar, eller det är fem olika delar av racet, eller någonting sånt där. Kan man ju ändå tycka. Men icke, icke. Utom det är två delar. Eh, en där du kör din... Vad man, vad man kallar för vanliga racebil. Alltså den som bara går bra på asfalt i stort sett. Och du kör en off -bil, där Den som går ungefär lika bra på sidan av vägen som på vägen. Okay. Och de här två bilderna får du välja inför. För du kan ju ha flera olika. Men jag som har spelat på... Eh, Enligt mig lite halvudda sett. Jag har inte köpt en enda ny bil. Jag har bara fixat de här vad heter det, övergivna bilarna runt omkring på, i världen. Så att jag hade en bil i varje genre. Så jag hade inte så mycket att välja på egentligen. Så att jag valde min racebil och jag valde min offroadbil. Och satte igång. Och då börjar det med att man ska köra sin den här racebilen. Och det här loppet är alltså 11 miles. För att allting är i räknas i miles i den här spelet. Mm. Efter ungefär en och en halv två miles, då försvinner alla fiender. Eller, alltså alla jag kör emot. De är skit jätte jätteelaka mot mig i en och en halv mil. Mm. Sen är de bara, sen är de bara borta. Okay. Sen får jag alltså, sen får jag sitta och köra i alltså. Ja, i stort sett 10 till. Helt själv. Bara elda. bara, så här, nossa, skit i början var jag ju skiträdd, skiträdd för att. Så jag jävla vad snabbt jag kör då, fan vad coolt liksom, jag är ju asbra nu ju. Och så tittar jag i backspegeln det är inte en jävel där. Titta på minik minikartan, det är inte en jävel där. Okay. Jag tänkte, jaha, okej, okay, ja och jag vet jag att berättade det här sista också att det hade hänt på några av de mindre loppen också det här. Mm. Så jag tänkte, skit samma den här gången orkar jag fan inte sitta och vänta på dem för att se hur lång tid, hur långt efter de hamnar liksom. Så att. Jag bränner på, kör vidare och under tiden, under tiden av det här loppet går på då, så händer det liksom lite, får du se lite katsins i mitten. Okay. Eller det, det dyker upp och då, då är det så här att det är, de som anordnar den här tävlingen, de vill ju absolut inte att du ska vinna. För de har, ju, de har ju satsat pengar på det här och de ska ju se till att det blir den vinnaren som de har satsat pengar på. Ja, ja, så du får se typ så här en, en minut där den här tjejen pratar på telefon och säger så här Va? Vad säger ni? Lyckades ni inte ramma honom av vägen? Vad fan? Och så går du tillbaka till ditt race igen. Och så håller du på så en stund. Och när du väl kommer i mål på, på den första delen, för att jag tror inte jag stöter på en enda människa till förrän jag hamnar liksom körde över mållinjen. Då kliver du i, i din off-road-bil helt plötsligt. Och om jag inte kommer ihåg helt fel nu så är det dessutom så att Tidigare i spelet så har du ju hela tiden kört olika människor mm. i olika, alltså en för race, en för offroad och en för eh, en för drag racing tror jag det är. Ja, ah, skitsamma. Det har, har ju haft tre olika karaktärer att köra med åtminstone. Mm. I det här sista då kör samma kille allting. Okej. Okay. Så att den funktionen eller den grejen är liksom inte kvar längre, utan det är, du kör båda de här två. Den andra delen då det startade det precis som första, då åker väg med lite fiender, eller lite fiender, motståndare heter det. Eh, och efter en liten stund så börjar det helt plötsligt dyka upp poliser såklart också nu då. Som då ska försöka köra, förstöra för mig, stoppa mm. mig. Eh, Sluta med att på något vänster så glider vi av, jag och poliserna tar en liten detour liksom. Vi, vi, svänger, av, vi svänger höger när resten svänger vänster. Okay. För att ta oss ut på ett... Eh, Stort flygfält. Där det, där, det har ändå varit is min hemma bas. Liksom, där har jag ett garage till exempel jag har lite sådana grejer där. Så att jag vet liksom vart det är någonstans. <coughs> När jag passerar över den här flygrakan mm. då, då, blir det liksom också, då blir det också en cutscene. Där jag helt plötsligt pratar med mina två lagkamrater eller ja, de, här, de två som jag har kört med resten av, av spelet. Som visar sig att alla de här minibossarna jag har stött på. Eller alla de här gängen jag har slagit för att få vara med i den här tävlingen. Uh -huh. De ska ju nu helt plötsligt köra rakt över det här flygfältet. Och ramma en varsin polisbil. Så att jag inte har någon polis efter mig längre. Ja, ni har blivit päls helt enkelt. Ja, exakt. Vi är ju, uh, oh yeah. Liksom, vi är, vi är tajta nu. Mm. Uh, jag vet inte om det var för att det var någon, någon fel i cutscene. Eller någonting sånt. För att det, det är verkligen så här: Jag flyger över en, en flygplansraka så här. Och det kommer en, tio bilar från sidan och bara rammar polisbilar åt alla håll och kanter. Det bara stänker polisbilar liksom. Okay. När katsinen är borta så har jag fortfarande två polisbilar på mig. Som kommer bakifrån. Det är inte så att de står och väntar utanför mm. utan de är fortfarande med bakom mig. Så de var ju uppenbart inte på att då. Mm. Men det såg väldigt mycket ut som att alla försvann. <laughs> uh, jag kör av den här flygrakan. Jag svänger in på en grusväg och whips, där är alla mina motståndare här plötsligt yeah. igen. Så det kan jag bara fortsätta åka, liksom tävla mot dem. Plus de här oh. två polisbilarna. <laughs> ja, ja, visst, ja, visst ja, de här polisbilarna de, hänger, de hänger ju på, äh, exakt, de hänger ju på. Det dyker upp någon till också därefter. Okay. De, de strör in dem lite därefter. Så det är ju säkerligen meningen att jag ska stöta på fler, men mm. just därefter den cutscene hade jag väl kunnat få inte vet jag, 30 sekunder utan poliser eller något, ja. för att annars... Anna, hela den biten är ju helt onödig annars. Jag fattar inte varför de har lagt till den där. Men, ja, ja, skitsamma. Och så slutar du då med att... Eller slutar med det innan slutet. Så dyker upp en ny sån här katsin. Där den här tjejen då, hon som ska se till att jag förlorar. Uh -huh. Dyker upp och säger så här. Nej, nu, nu. Att man alltid ska behöva ta hand om allting själv. Och så sätter hon sig i bilen och kör. Så nu tävlar jag ju mot henne, såklart. <här> helt plötsligt. Och då... Nu är det här, alltså jag, jag klarade det här typ på kvällen efter förra. Så det är inte helt hundra. Men jag tror dessutom att det är bara hon och jag helt plötsligt nu okay. som kör. Så att de andra motståndarna är borta. Och när vi kommer över mållinjen så händer ingenting mer än att hon åker förbi mig och tittar lite surt på mig. Och sen är det i stort sett färdigt. Mm. Det är hela spelet i sig, eller storyn är så du får, får lite mera grejer därefter men jag behöver inte gå in jättenoga på det för du bör mm. ha spelat resten av storyn för att överhuvudtaget förstå någonting. Och har du spelat resten av storyn så är det inte så att det är glasklart i alla fall så att, ja men just Aj, den där att... delen känns faktiskt väldigt cool Om det hade varit Burt Reynolds I, nu blåser vi snuten Aj, Hela den settingen Jag vet inte liksom, med allt det här andra du har pratat om Spelet, om det är liksom samma saker jag bara, För allt nu när du sitter och pratar Jag bara ja, men jag ser ju Burt Reynolds glida in där Liksom på racer liksom. Det är så här bondlurkar överallt Och de glider upp där men annars... Ja, även... <laughs> jag, har, jag har till och med skrivit inom parentes i mina anteckningar. Nu blåser vi snuten. Så det, det, alltså det var precis så det kändes. Det enda tråkiga med det hela var att hela scenen kändes lite, den kändes lite halvcoolt skriptad. Absolut. Mm. Alltså så här, det här är coolt. Men det kändes till och med när den spelade upp sig att det här kommer inte bli bra om jag misslyckas nu. Nej, nej. För då ska jag behöva titta på det här igen. Mm. Behöva göra det här igen. Det hade kanske varit en annan sak om jag hade fått välja väg förbi där. Ja, att det där var ett alternativ för mig att ta just den vägen. Det, det kändes väldigt mycket som att jag var liksom så här. Åh, här ska du åka nu precis här rakt här över. För här startar det här skriptet liksom som ska köra igång hela den här. Mm. Så att det, nej, nej, nej. Kändes, nej, det kändes inte bra, tyvärr. Mm. Sen en grej till som jag inte vet om jag har tagit upp sen tidigare, men något som stör mig något fruktansvärt. Det du, har tid, du har ju kört något av dem tidigare där man fick köra drag racing, eller hur? Oh. Ja. Där, man, där det var liksom, här har du starten gasa, växla kommer mål, eller hur? Ja. Det är det här också, varannan tävling. Okej. Okay. Den, andra, den andra hälften av tävlingarna då ska du köra din drag dragracingbil som om att det vore en racingbil på en bana eller på en utsnittslad bana i stan. Okej. Okay. Där det, fu <hör> <hör> det funkar inte. Bilen är till för att gå jättefort rakt fram. Ja, då är det Den... jag tänkte säga, det är bara stora motorer och gå rakt <hör> spikrakt. <hör> min, min bil är till och med så att jag vet inte om det är en grej. Jag antar att det är en grej. Men jag verkar ha så mycket acceleration i min bil så att jag går upp på bakhulen så fort jag gasar. Försök ta tajta, fina kurvor på det sättet. När du slår på full gas och så bara, fortsätter bilen rakt fram rätt in i en betongvägg. Bara, äh, tack, tack för den. Så att det är jättedumt. Varför skulle jag vilja sladda runt min drag racingbil runt ett hus? Eller in i ett gara liksom ja. garage liksom P-garage eller vad som helst. Nej, det funkar inte. Det är jättefejl. Uh, och nu, nu, nu är jag klar. Nu är räntat färdigt. Jag tänkte sätta ett betyg på det här nu. Då, eftersom att vi har, gör så nu numera. Uh, och det får tyvärr en två av mig. Det, det var så till slut. Alltså, det, det, jag, har, jag, har, jag vill säga att bilarna och körkänslan i sig är en trea. Det, det går upp till en trea. Det är liksom okej. Okay. Mm. Men allt annat runt omkring som ett Alltså, som helheten på spelet ja. så blir bli det, det det går ner till två igen, enligt mig det, det är alldeles för mycket som inte det känns som att hade de behållit spelet i ett ja, par månader till mm. så hade de kunnat putsa det så mycket bättre det hade liksom inte behövt bilar hade inte behövt falla från himlen träd hade inte behövt proppa upp från ingenstans mm. eh, allt sånt hade de liksom kunnat ta bort och då hade jag då hade jag genast kunna liksom tittat mycket högre över storyn som inte mm. heller är så mycket att ha. Så att nej, det får en tvåa och eh, sen tror jag bestämt att jag lämnar det här spelet där. Mm. Nej, för det låter ju väldigt som att det är utdelat som är tre stadier. Ena är ju den här filmsektionen som mm -hmm. man ska köra, liksom att det ska vara som en film. Vi sa ju det förut lite till Fast and Furious över det hela. Ja. Det andra är att det ska ändå vara lite som en ja, klassisk racing-spel, liksom att du ska köra race, du ska hålla på Pimpa det eller fixa din bil och sånt där. Och tredje det är det här, ja men vi försöker göra någonting nytt som du där tog upp drag racing bilen i lopp och sånt där. Det är inte verkligt men det går ju om man verkligen vill. Men istället för att göra någon av de här tre delarna bra så försöker man göra lite överallt och så blir det bara pankaka och alltihop. Det är så det låter i alla fall. Ja alltså jag hade ju mycket hellre tagit alltså till exempel som drag racing hade du kunnat behålla precis som det var sen tidigare. Nu, nu är det ju till och med så att nu styr du ju bilen. För mm. att i tidigare underground-spel då höll den ju en fil ja. på vägen. Du, du behövde ju bara alltså, dutta höger eller dutta vänster för att den skulle byta fil bara. Okay. Sen höll sig ju bilen någorlunda i den filen fram till mål. Mm. Här måste du styra själv. Det är, inget, alltså, det är ingen sån jättegrej som, är, som stör mig så, utan det är väl lite mer realistiskt eller vad man ska kalla det för. Uh, men just det här att varför skulle jag vilja tävla, på, alltså bana tävla mm. med min bil det, det, det finns inte för den är ju liksom verkligen byggd för att gå rakt fram mm, jätteport ja, och det, det är ju det enda den ska användas till så det är bara, nej, det är bara konstigt det är bara konstigt ja, men det är det som är så synd med sådana här spel eftersom det här också är lite öppen en världdel ibland och sånt där mm. Mm. jag är ju mera, ska man ha en öppen värld liksom race, då ska det vara så i racen också här är målet, ta det dit och så får du ta vilka vägar du vill här mm. låter det ändå som att det är stängda baner. Det är inte, jag skulle säga så här, det är inte stängt. Däremot, däremot så har du ju checkpoints ja, var ja. 2-300 meter eller någonting sånt där som du måste passera. Mm. Du måste åka igenom dem för att nästa ska öppnas överhuvudtaget. Så att visst, du skulle ju kunna ta lite alternativa vägar men det är ju inte, alltså banan är ju den smidigaste vägen om vi säger så. Ja. Nej, för du det... du, du fejlar ju ganska hårt om du tar en annan väg. Ja, för det är det jag tycker. Det känns fejl, liksom. Och ska man inte göra någonting? sånt. Ja, men om ni vill ha den här storiedelen, delen Ja, men kör stenhårt på story -delen då. Och gör massor med coola scener där. Nu är det liksom, som du sa där. Ibland gjorde man ett uppdrag. Och så skulle man åka och äh, det här, lyssna på samtal. Och så kommer det inte upp några röster. Ja, men då har ni fejlat där också. De har ja, fejlat på så många sätt att det blir ju liksom pannkaka. Ja, jag visste, jag visste. Och det är just en så, alltså en sån grej hade kunna kunnat räcka att liksom få öka mitt intresse för historien mm. bara. Just det där som du sa där. Att det, var, det finns de, ja, surveillance-uppdrag typ. Du, du, ska ta, du ska åka till en punkt på en viss tid. Eller du har fem punkter. Och så får du välja i vilken ordning själv vilken punkt du vill åka till. Mm. Och så får du en viss tid beroende på ja, mellan olika punkter. Då. Mm. Och då åker du från en punkt till punkt nummer ett. Stannar på punkt nummer ett. Där om jag förstod det de pratade om rätt så är ju tanken då att du ska sitta där med avlyssnings... Vad heter det? Åh, vad heter det? Utrustning. Mm. Och, och tjuvlyssna på ett möte. Men det enda jag får se är liksom en wraparound runt min bil. Inte ett ljud, alltså ingen musik, inget, ingenting. Utan bara så här, bara se liksom kameran gå runt min bil så här. Mm. Som jag själv har tittat på när jag skapade den. Så att jag vet ju hur den ser ut. Mm. Plus att det finns ju ett fotomod alltså där du kan göra foton och grejer. så alltså Du kan åka runt vart du vill och ta kort på bilen i vilken vinkel som helst. Mm. Så varför skulle jag vilja se bilen? Nj -nj -nj. Hade de bara berättat där, alltså medan man sitter där i fem sekunder, sagt mm. typ så här. åh så här ska vi göra för att. Och så klick! Och så åker man till nästa och får reda på någonting annat. Liksom. Det hade ju varit jättemycket. Det hade räckt så himla himla långt. Nej, mm. äh, men det är tråkigt. Synd, synd. Mm. Du får skaffa Xbox istället och köra Forza, för jag har hört att det är det stora just nu. Ja, jag för, får för, för se. Jag kanske får hitta något annat <laughs> roligt att köra istället. Men vad har du gjort mer då? Jo, sen har jag också gett mig in i God of War. För att koppla vidare till det vi kommer att spela, prata om senare, så har jag gett mig in i första. Mm. För att jag hittade på Playstation, hade någon rea, så jag fick tag på God of War 1 och 2 för... Jag tror det var under 60 spänn, så det okay. var lite svårt att inte köpa det, då kände jag. Då var jag nästan tvungen. Och jag klarade det faktiskt, eller körde ut, fick sluttexterna här för vad är det, två timmar sedan ungefär. Jaja. Så att jag har spelat igenom hela första spelet. Och var det här på Vita nu? Ja, exakt. exakt Hur är det att spela på Vita då? För jag har ju spelat på Playstation 2 och på PS3 men inte handhållet. Funkar det bra på Vita eller? jag tycker det funkar klockrent. Mm. Jag, har jag har bara spelat, alltså, det enda jag har gjort i God of War-serien tidigare är ju trean på PlayStation 3. Tror jag det kom. Trean på PlayStation 3. Ja. ja. Eh, och eh, jag tycker det här funkar klockrent. Mm. Jag, jag tycker det verkligen är kanon. För att, ja, det, kontrollen är, jag, jag tycker den funkar. Mm. Mycket bättre än många andra spel jag har kört i Vitat till exempel. Ja. ja. Och jag vet att du pratade bland annat om kameravinklar och sånt där som kunde vara krångliga mm. eller liksom inte funkar. Jag skulle säga, jämfört med till exempel Sly Cooper som jag också har tillvitat så är God of War ju rena alltså det är ju helt fantastiskt. Mm. Den byter ju ändå kameravinkel. I... Visst, jag har dumdöt ett par gånger tack vare kameravinkelsbyten. Mm. Absolut. Mm. Men inte alls så många gånger som som jag har gjort i andra spel. Mm. Så och... att, nej, det, det tyckte jag gjorde mm. riktigt riktigt bra Och tyvärr är ju det PS2-kameran liksom. ja. Jag antar att det är exakt De har kopierat rakt av liksom. Jag så... skulle gissa det i alla fall Jag skulle gissa på det ja. Så jag tog ju upp det tidigare år Var väl där jag hade spelat om ettan Fortfarande mm. grafiken är jättesnygg PS-vitan är så pass stark Att jag antar att det är skitsnyggt där också Alltså. Det, man får ju tänka Såklart att det är ett spel från Playstation 2 uh, Men och då tycker jag det är hur snyggt som helst. Mm. Så att det, för det, det är ju inte du kan ju, inte jämföra, du kan ju inte ställa det vita bredvid PS4 och säga, jävla vad balt, eller jävla vad snyggt. Men för att vara vad det är, så är det riktigt snyggt, ja. Mm. Och just styrningen och allting, jag tycker det är nästan fläckfritt. Det känns mm. ju minst lika bra på första spelet som det gjorde på tredje spelet som kom på PS3. -en. Och det när det gäller den här sortens spel så är ju God of War det bästa som finns när det är liksom en, ja, jag kommer aldrig ihåg vad de heter nu, jag brukar alltid säga det förut men just den här sortens bara hack and slash, går runt plocka bara döda, döda för jag ju spelar Devil May Cry och sådana här men jag tycker God of War gör det så pass mycket bättre än alla andra som gör det Jag tyckte det var jättekul och jag som inte har jag som faktiskt inte har vetat någonting om Kratos historia, Inte för att den är superdjup, men jag har ju inte vetat någonting mer än det man får reda på i trean. Och det, det tyck, jag tyckte det var jätteintressant, och dessutom hur man får den berättad för sig. Mm. För att du, det är ju egentligen Du spelar ju egentligen en historia, ja, precis. skulle jag säga. Det, du har ju någon som berättar, eller narrativ, alltså som berättar vad som händer, vad som kommer att hända, vad Kratos gör, och hela mm. den biten. Trots att du får se han prata, eller han får interagera med andra människor också såklart. Men de stora grejerna får du liksom berättad för dig av en tredje part om man säger. Sista bossuppdraget eller sista slutstriden. Vad tyckte du om den då? Hade du några problem där eller flöt du igenom? Ja, ah, lättare än vad jag trodde. Det kan jag kan säga att jag hade väldigt mycket större problem på andra ställen än där. Det, det, det gjorde det. Mm. Jag ska säga att jag spelade på lätt. okej. Så att det, det, det kan säkert ha lite med saker att göra, absolut. Men jag tyckte ändå att jag tyckte ändå att det var en ganska schysst mm. slutstrid ändå. För jag var lite rädd inför den. För jag tänkte så här, hur ska man få det här att funka bra? Eh, men det, jag köper det åtminstone, mm. så kan man säga. Alltså vad är spelet runt? 8 timmar långt eller och sånt där? Ja, jag tror att min sparning ligger på 8 och 15 eller någonting mm. sånt där tror jag, så att det, det är lagom dessutom ja. skulle jag vilja säga för jag tror jag hamnade strax under 8 när jag kom till slutbossen eller slutstriderna ja. där, alltså när du möter dig själv slutpunkten så hamnar jag runt mellan 12 till 14 timmar tack vare ja. bara den delen och den finns inte längre jag tror inte vi sparade den jag hade den på Twitch förut Alltså ja. jag satt nästan och grina För att det inte ville För att <laughs> spelet buggar ur totalt Hela jävla tiden Du så, tänker den slutboss Eller den slutfighten När slut, ja, man mötte sig själv mörka delen För ah, sen ah, mötte ja, jag sista bossen vet, Och det var så jävla tråkigt så det blir det inte. Men det är innan Jag satt tre, ja. ungefär två till tre timmar Bara med den Och det buggar ur kan jag hela tiden Det kan jag förstå För att jag körde lätt Och jag kände att Här är det fan mycket att göra Mm det, det, det, det, var alltså, det var ju så att. Det jag skulle skydda om vi säger så. Mm. Det var ju inte så att den hade en full hälsobar när jag slutade om vi säger Nej. så. så inte det, det, det var svårt. Liksom, det, var, Nej, det, det, var, det var svårt trots att det var. Trots att det körde på lätt. Ja, men banan går runt liksom sönder sig runt om och så tar du ett fel rullning så rullar du ja. utanför kanten och allt. alltså, jag var helt ja. skogstok. Men du kör den taktiken alltså. Eh, rulla runt och teknik och kör du mest med när du, kör, när du kör det, kör du mest med Chaos Blades eller med någonting annat med jag något av de andra vapnen? Ja, Chaos Blades för det mesta. Ah, då förstår jag för att jag eh, kör ju lite en annan teknik. Ja. Uh -huh. Jag hatar kombos. Jaha, uh -huh, du tycker jag. Det är det. det värsta jag vet. Ja, speciellt i ett sånt där button uh -huh. alltså spel där där det går att bara köra en knapps rage. Uh -huh. Så att jag körde ju, men jag kommer inte ihåg vad det heter. Det, det, det finns ett jättesvärd du får. Så att jag maxar ju det bara istället. Och då i stort sett, på lätt, så två hittar du de fienderna som var på den banan. Jaha. Nej, det är så att väl... det, det, det var fortfarande svårt för det uh -huh. dök upp många som fan. Ah, hela tiden. Men... Men det, det var ju väsentligen enklare med den än att mm. gå runt och köra massa kombos och grejer med Chaos Platesen. Ja, Men det var ju, det är ungefär Chaos Platesen jag hade ju också max uppgraderat. Jag hade allt max uppgraderat ja. som det gick. Ja, Så ja. Jag, det var, jag var ju överstark när jag kom dit. Men ändå hade jag sådana jävla problem. Men det var ju bara för att <laughs> nej, det var dålig gameplay. Alltså hela den där grejen hade de bara gjort dåligt. Mm, det säger jag. Mm -hmm. visst, just där var jag, är jag dålig. Men det är för att gameplay var helt <laughs> trasig. Så två, från och med andra spelet så har de inga sådana kvar längre Aha, andra okay. spelet är ju fan så mycket bättre än första Men det är, älskar första förutom just den delen den hatar ja, ja. Jag kan säga så här att jag hade en, ett moment där jag trodde jag skulle slita mitt hår faktiskt Och det är också precis i slutet där ja. det, det är relativt okej okay att spoila det här spelet känner jag eh, du, du ska klättra upp för en vägg som snurrar med massa knivar på Ja, den är hatfull. Ja, ja, vad i helvete. Jag ja. tror, jag, alltså, jag klarade det utan att dö. Men jag hade alltså en träff kvar. Ja. Hade, jag, hade jag blivit träffad en gång till, då hade jag dött. Ja. Och då, och då, och jag fattar inte heller. Det finns en achievement för att klättra upp för första väggen helt utan att ta skada. Okej. Okay. Mm. Jag fick den achievementen. Men vet du vad jag kom på efter när jag var klar med den? Nej. Att det går typ inte att inte klara den. Trots att... För det var inte så att du inte fick ta skada på väggen någon gång under din spaning. Okej. Okay. Utom du skulle ta dig nere från marken hela vägen upp utan att bli skadad. Ja. Det måste du ju göra. För tar du skada, ja, tar ramlar du ner. Åh, <laughs> oh, så irriterad jag <laughs> var. fan. Och det är, det är långt alltså man ska klättra. Ja. Så att, nej, det var jätte... För jag trodde nämligen när jag... För jag tittade in Archivements-listan innan såklart. Ja. Så att jag såg den och tänkte så här: ah, ja, men då kommer man att kunna landa eller fastna halvvägs. Alltså, få, få, ta skada ramla ner en liten bit mm. och så fortsätta klättra uppåt. Uh -uh, uh -uh. Börja om från början. Bara, nej, så... Uh, så nära på att det jag bara gav upp där och då. Usch. Mm. Men du hade kul i alla fall. Ja, verkligen. Jo, men det, det var jätteroligt. Eh, dock, det negativa jag har är att jag gillar inte Quick Time eventsen på vissa av bossarna. Asså? Du måste vara så jävla på för att få till dem. <laughs> det, alltså Och det här spelade ingen roll. För jag, jag började på normal svårighetsgrad. Eh, klev ner till lätt när spelet frågade om jag ville kliva <laughs> ner till lätt. När jag hade dött för många gånger. Eh, men du har ju till exempel, du har ju Quick Times Events på vissa av de vanliga karaktärer. Eller på, i stort sett alla karaktärer. Har du sån här finisher, du kan göra. Ja, precis. Eh, den till exempel på, och vad heter de då? De här, eh, de som förvandlar dig till sten. Medusas. Medusa, exakt. De är, är ju bara massa såna här jävla halvmånar hit, helvarv dit. Och ja. Uh, det går inte. Det är fan helt jävla omöjligt. Jag lyckas inte få till det. Så att det, De är skitsvåra, tycker jag personligen. Men de måste det ju inte göra. De där, där kan du ju bara fortsätta slå på dem så kommer de ju att dö förr ja. eller senare. Däremot, vissa av bossarna måste du naila ett quick time event för att överhuvudtaget få klara av. Mm. Jag skulle jättegärna att de bara la till en sekund till be tiden mellan knapparna Eller vad som helst För ibland kändes det som att jag han fan inte se vilken knapp jag skulle trycka på Förrän det, gick och, alltså, förrän det var för sent ja, Och det är dessutom så att nu säger ni allihopa får inte bara lära sig vilket det är Nej, de ändrar varje gång <laughs> Det är inte samma jävla knapptryckning varje gång heller som jag försökte göra första gången, att memorera skiten. Mm. Men nej, nej, nej, nej. Tre gånger in så inser man att, vänta nu, det var inte kryss, fyrkant, trekant den här gången. Utan det var kryss, kryss, kryss istället. Mm. Eller något sånt där dumt. så att nej, Det hade jag klarat mig utan. Men som tur var så var det inte på jättemånga ställen, och det var kanske på två eller tre ställen som det irriterade mig om man säger ja men det är ju så Hade det här varit på Xbox till exempel Då hade jag aldrig spelat spelet För jag kan Playstation dosen <laughs> så pass bra Att jag vet exakt vad alla knappar är utan till Men ja. göra det här på Xbox Jag, hade ju, nej, det där, jag kan inte dem för femma Utan det är bara för att jag kan Playstation dosa så bra som jag inte har något problem med det där Men jag förstår ja. liksom när man inte är så här: Kan du inte exakt vad alla är Och snabbt är ju det Alla kan dosen utan till om du tänker en stund ja, Men när du ska exakt. dunk Då gäller det att vara på en gång men vad har du den Ja men där så nej, jag förstår vad jag, jag, var, jag, jag, jag, för jag trodde ändå att jag var relativt vass på var knapparna satt och allting sånt. Mm. Och ja, jag behövde aldrig titta på dosan. Eller jag behövde aldrig titta på vitat vilken knapp jag skulle trycka på. Nej. Däremot tankeverksamheten från att se den på skärmen till att den kom ut i fingret ja. var alldeles för jävla långsam kan man säga. Nej, men Det är likadant med typ Heavy Rain och där. Och förut har bara varit knappar. Men sen har ja. du så här, ja, men använd R3 och L3. Bara, men, va? Och så bara, aha, det är styrspakarna. Ja, men säg det då. Men liksom, man börjar helt tappa kontrollen. Bara, R1, L1. R2, L2. Fykan, triangel, rundring. Ah, krus Man bara... <laughs> Nej, det... och, och sen är det faktiskt en grej till som jag tyckte var riktigt snyggt gjort av dem. Och det är på just Vita i sig. Eh, eller just... För att det är påvita. Mm. Eh, de använde bakre touchpaden. Asso. För att eh, till exempel ta tag i saker. När du ska flytta på dem eller någonting sånt där. Så trycker du på den bakre touchpaden. Då greppar han tag i den. Och så kan du börja dra runt saker. Mm. Till exempel om du ska flytta på en stor sten. Eller om du ska flytta på något monument. Eller ja. alltså någonting sånt. Då använder du den. Och jag trodde det skulle vara skitirriterande. Och dessutom väldigt oprecist. Mm. Men det... Alltså det funkade förvånansvärt bra. Ibland klantar man till sig själv för att jag satt med flera fingrar på touchpaden ja, bak ja. Eller sådana saker. att så här, Varför funkar det inte? Jag så bara, ah oh, shit, du har den andra Du har två fingrar på den. Det är inte konstigt att den inte fattar vad jag, vad jag vill mm. göra. Liksom. så att, nej, Jag tyckte det var skitsnyggt gjort. Men Vitan, har den oss knappar här uppe? Har den ja. R1 och L1? Så är alltså touchpaden ja. R2 L2 då? Exakt, ja, ja, exakt. Förstår jag förstår hur, hur använde, varför den använde bakre ja, men... den, den, den använder, du har inte riktigt eh, R2 och L2, du har snarare typ två skulle jag säga du har den som en knapp i alla fall i det här spelet så var det så att det spelade ingen roll eller just God of War använde det på det sättet du behövde inte trycka på något speciellt ställe på touchpad eller någonting sånt. det var bara touchpad mm. var det. Ja, då, och, och det var ju för sådana saker som inte var några panikgrejer heller Nej. Så att det var ju liksom För att titta på saker För att interagera med saker Och sånt Alltså Sånt som man inte behöver göra I panik heller Så att det var ingenting man Man kunde klanta till sig med Nej, Nej Men jag har för att det exakt likadant På Playstation 2 Men då har du ju liksom Knappen just R2 Så istället ja, byter man ja. bara ut emot en touchpad Så det är ju smart Att kunna göra så Ja, absolut Någonting annat roligt du har gjort? Jag har också Börjat kört lite Injustice 2 Mm något spel nu Fick, oh. Vann ju årets eh, fighting -spel på The Game Awards I helgen Just det, då har du rätt i, absolut så Jag har ju spelat det här tidigare så ni kan gå bakåt Och lyssna på vad jag tycker om det Vad tycker du om det? Alltså jag tycker eh, storyn, Jag har inte spelat någonting annat än storyn än så länge Nej. Och jag har kommit ungefär halv, lite, lite mer än halvvägs igenom Mm och måste säga att jag tycker att det här är helt klockrent. Jag älskar själva storybiten. Mm. Hur, den, hur den presenterar storyn för mig. Hur är de liksom en... De får helt plötsligt fightingen att verka någorlunda vettig. Mm. I den här historien. Det, det är liksom inte som när man kör tecken. Det är så här äh, Åh nej, du tittade snett på mig. Nu ska du dö! Mm. Typ. Utan här är det verkligen så här, en historia som ändå funkar. I, I det här universumet. Mm. Och, och hela. Är ju, hela presentationen av Story, tycker jag är riktigt, riktigt bra. Och det fick mig verkligen att sätta mig och, och när jag väl började, så kan jag säga då satt i säkert tre eller fyra timmar i sträck och bara mörschade igenom. Ville bara få reda på mer. Ville veta liksom hur det slutade. Mm. Så att, jag, jag tyckte det var snyggt. Jag vet, vet inte hur jag kommer att tycka om ett. För några tillfällen så fastnar man Eller fastnade jag ska jag säga Men det var ju lite för att man får slåss med karaktärer Man inte tycker om Nej precis Eller alltså man, de har en Ett moveset man inte tycker om snarare ska jag säga Att man, man kanske får köra med Till exempel i början får man köra med Batman en hel del Och då hamnar man Man kollar ändå lite moves Man får in lite grejer Man börjar ändå fatta att Okej okay, shit jag kan göra den här kombon Sen den här kombon efter det mm. Passar det klockrent och så får man helt plötsligt köra med Harley. Då bara vänta nu. Hur oh, nej. Så blir man överkörd första rundan hur som. Mm. Så att det, det, det var väl ett litet, var lite halvsårt sådär eller. Lite, det var lite svårt att komma in i i början. Jo, men när, när man väl sätter igång så då är det ju. Äh, då, bli, då, då, kom, då blir det riktigt bra mm. faktiskt. Jo, ibland är det ju sådär, men i vissa ställen har vi faktiskt gjort det bra att få välja mellan två karaktärer. Så ja. då får du välja vilken sånt du tycker passar din spelstil bäst när man har testat alla. Mm. Så det lärde jag mig bra för jag testade ju lite blandade story med vanlig fighting. Så jag lärde mm. mig till exempel att Green Arrow kunde jag spela skitbra med. Och så kom ja. det upp liksom, och så fick jag ju spela som Canary eller, Black, eller Green Arrow. Jag bara, med Green Arrow utan tvekan. För han kan jag spela som. Så det ja. tycker jag de gjorde riktigt bra med. Jag förstår också det där. Det är så, de flesta fighting spelas fort man hoppar in i en ny karaktär. Ska jag sitta med och lära den moveset för att göra en match? Eller ska jag bara gå vidare? Ex det är så här. Exakt, exakt. Så det, ofta var det ju så här, man bara, okej, okay, gå in. Bara, ah, alla har, fyr, vad fan blir det, fyrkant, trekant, kryss. Mm. Fyrkant, trekant, kryss. Alla har den, bra. Då har jag någonting att gå på i alla fall åtminstone. Och se hur det går första vändan. Går, blir jag jätteöverkörd för att jag vill gå in och kolla efter någonting annat också. Så att, ja. Ah. Så, så det var väl ett litet minus, men det, det är också så här att jag fattar inte hur man skulle ha gjort det här utan det systemet. Nej. Så att det, det köper jag utan bekymmer, för att jag tycker att hela stor berättandet är fantastiskt, Nej. alltså helt klockrent. Tror du injustice ground zero comic liksom komiksen som vi läst, att den har hjälpt till lite mer intresse på den här banan till historien eller trycker? Det storyn håller sig själv så pass mycket i tv-spelet att Jag skulle säga så här att de gör båda två eller de assisterar varandra just för tillfället mm. skulle jag säga för jag har ju faktiskt inte läst klart den sista jag har Nå, ja. en del kvar på den ja, och jag. nu när jag satte igång med det här, då var det jävligt nyfiken på att sätta igång och läsa färdigt den komiken också ja. samtidigt som jag verkligen verkligen vill spela klart spelet mm. För att se vad som händer med storyn åtminstone. Ja, precis. Nej, så att, eh, jo, absolut. De assisterar varandra ska jag säga. Så är det, ja. det är klart. Nej, för jag hade ju självklart. Jag spelade ju spelet innan jag tog upp komixen. Och sen när jag hade ja. läst komixen då var liksom då hade det ändå gått ett tag efter jag hade spelat storyn att när jag kom till sista sidan så bara, ja oh, just jag. Nu förstår jag hur hela spelet började. Ja, så för ja. det kände jag i början. Jag bara, aha. Här har hänt en jävla massa som inte jag har någon koll på. Och för, de förklarar inte jättemycket. Till, de förklarar tillräckligt, men inte allt. Men har man läst just Ground Zero, då får man komma direkt in på den delen. Och de förklarar väldigt mycket från Harleys sida. Det är bra, det ska ni läsa tycker jag. Men så de ändå förklarar hela vägen upp till den där delen. Och det ja. tycker jag var riktigt schysst. Så. Ja, det förklarar ju verkligen komiken mycket, mycket bättre. Mm. Eller den snarare sätter igång storyn väldigt mycket bättre. För att jag hade inte hängt med för fem öre där i, precis i början vad som hände om jag inte hade läst åtminstone den första delen av av serietidningen. Mm. För, för precis det där du säger just om Harley och hela den biten det hade swooshat mig jättehögt över huvudet. För att nu när det hände, när man stöter på henne så... Första tanken var verkligen så här Vänta nu, var, vem är hon med Och varför, vad gör hon här? Ja, I, I den här settingen som jag ser henne nu Och så kommer jag på, kommer jag tänka va, Vänta nu, vänta nu, det här har jag läst Och så kommer man på vad som händer i serietidningen Så bara, aha, nu förstår jag Nu vet jag varför, nu kan vi sätta igång mm. Skönt Jo, men jag håller med och, Jag tycker de väg så, för läsa komiksen de skri, Den skrivs ju på ett visst sätt och sen är det ja. några andra som har gjort tv-spelen. Men jag tycker storyna går in i varandra så sjukt bra så de måste ha haft en väldigt liksom, bra kommunikation med varandra och uppsättning, hur bygger vi storyn och sånt. För de känns som att det här är verkligen exakt samma universum som alltid utspelas. Så jag tycker Indiasis liksom två här är den bästa storyn någonsin i ett fighting-spel. För jag tycker mm. det är så jäkla bra gjort. Fighting och sånt, fine. Det här att man måste lära sig olika karaktärer, med Alltså man får inte missa den här storylinen om man är en DC-fanboy och liksom vill ha en riktigt bra story. Läs komiksen och spela spelet. För det, jag tycker även om du inte tycker om fighting-spel så är det här ett story du måste upptäcka. Ja, verkligen, verkligen. Den är absolut värt det bara för storyns del tycker jag mm. nästan. Det, jag har aldrig känt så här inför ett fighting-spel tidigare. Det enda... Jag, jag tror att det är därför det tog så en jävla lång tid för mig nu också att faktiskt stoppa i spelet och börja. Mm. Just för att jag tänker mig att ja, ah, det här är en jävla fighting-spel. Helvete. Mm. Alltså, jag tycker om fighting-spel ja, men det, man vill ju också bli introducerad till det på något ja, vis. Och, och i det här står Storyn drar in en på en gång. Det blir... Man fastnar ja. direkt. Och det kan ju också göra med att det är ett universum där man Känner sig ganska hemma redan sedan innan. Men, ja. Men sen är det ju så att lyssnarna måste ju liksom förstå också att varför det var så svårt för dig att ta upp det här var jag tog till typ på så jävla mycket pisk när vi spelade förra gången. <laughs> oj, oj, oj, Alltså det var ju så överkörd. Det var ju läskigt. Jag ska spela klart det här nu så ska vi, <laughs> ska vi nog fan få en rematch. Ska vi se hur det går. Ja, Jag vill ha tillbaka det jävla spelet. Turtles på gång. Turtles! Vilken, ah oh nej! allt. Jag ju spara det då alltså, så att jag också ja. kan köra... Nej. Vilken är favoritkaraktären då? Jag har spelat mest Batman och ja det är nog Batman och Green Arrow som jag spelar mest med. Green Arrow, den eh, vad ska man säga, eh, inkarnationen av Green Arrow tyckte jag var skitball. Mm. Han var ju stört skön. Han var inte alls lika seriös och mörk som han är i Netflix-serien Arrow. Ja, precis. Det är mycket exempel. mer humor. Han är lätt... Ja men exakt, det är mycket mer Spider-Man, Deadpool-ish Aktig Green Arrow Skitball mm. Så det digga det, det jag verkligen Däremot så är jag lite nyfiken på Varför ser vissa streckter ut som Ja, jag vet inte vad det är vissa, någon... vissa ser jättekonstiga ut Wonder Woman har ju någon jätteskum Dräkt, ja. till exempel ja, De försöker göra något så här futuristiskt med vissa Och att det ska vara så väldigt Men det är ju det som är så bra när du spelar Liksom sen efteråt i är online och sånt För då får ja. du ju kläder med olika utseende och sånt så att du får så att Vill du köra en viss stil, tyvärr är det också Baserat på ja, men, Du bygger ju Din karaktär, kläderna har olika stats Den här är ja. bättre i strength Den här är mer i liv och ditt och datan Så mm -hmm. väljer du att bara gå på kläder Så kan din karaktär bli jättedålig Men då ser den ju bra ut i alla fall För det är samma ja. att Green Arrow han har, Jag ska fixa en ny hatt Alltså Såg ju som en plåthatt med liksom headset på. Och jag det här vill inte jag ha. det Han såg ju för jävligt ut, den var skitbra stads Men då tog jag istället en där han har liksom, liksom Robin Hood-mössa coolt skägg och allt sånt där. Såg störtskön ut. Men jag bara, men jag går gå ner lite i stads men då ser jag ju inte dum i huvudet ut. <laughs> det är väldigt så här. <laughs> ja, Det ska bli spännande. Jag har nog faktiskt tänkt att testa lite grann att, vad ska man säga, äh, göra en karaktär i alla fall som jag tänkte köra lite med för att se... Ja, hur, hur den delen känns ja, Det är kanske Det kanske till och med blir så att jag kanske bara Införskaffar spelet själv också ja. vi, får, vi får se ja, men Det är det som är bra att även om man inte vill hoppa in online Och möta andra spelare så finns det ju såna här towers Och daily challenge och sånt Där du kan mm. möta olika datorer med olika Events Och där tjänar ah. du pengar och sånt Så du måste ju inte hoppa in online efter storyn Utan de har andra grejer utöver det Som du kan göra om du bara vill sitta och spela själv Mot datorn också där de, oh. ja, Till exempel att när du spelar den här så liksom alla sparkar är starkare. De, de gör mer okay. skada så kanske du kanske börjar använda mer kombos med just sparkarna. Även om du är van med händerna och sånt där just för att de gör mer sparkar. Dina hoppattacker oh. gör mer det, är skada och man spelar på olika sätt så det gör hela tiden att man håller sig intresserad. Mm, mm, och det, lät ju riktigt, det lät ju riktigt intressant verkligen. Mm. Check it out, check it out. Jag måste bara För det här var någonting som Var ett litet what the fuck moment för mig okay. Sen när kunde Wonder Woman flyga? Eller är det bara något jag har missat? Det är någonting du har missat Hon alltid kunde flyga <laughs> hon, men hon gör det ju inte i, i filmerna Till exempel flyger hon inte Jag minns inte om hon gör det i en scen Men Gör hon det I, i Justice League Jag tror inte hon gör det i sin film men jag har för mig att hon gör det i slutet Mot Justice League Att hon flyger runt det kanske hon gör, det kanske bara jag som inte tänkte på det. För det störde mm. mig som fan när hon bara dök upp och plötsligt typ bara svävar. till tänkte, vad fan gör? Hon? Ja, nej, hon kan flyga Det kanske hon gör. Det, ja. Oh. Oh, nej, no. oh, det var bara en sån här grejer som är så här. What the fuck? Ja. Som jag var tvungen att kolla. Ja. Då så. Vi har båda spelat lite Call of Duty Modern Warfare remastered online multiplayer. Ja. Hur tyckte du det var? Nej, det var kul. Mm. Det var skitroligt, verkligen. Eh, tycker jag. Eh, för att vara vad det är, för att vara Call of Duty. Eh, jag har alltid varit väldigt negativ till sådana här spel, <laughs> skulle jag vilja känna. Men jag tyckte det här var skitroligt. Mm. Det kan ha att göra med att vi körde tillsammans en hel del eller ganska mycket utav det också. För att det, det blir en helt annan dynamik mm. då helt plötsligt. Man har någon att prata med man har någon att köra med liksom ändå. Man kan man kan få göra det man är lite bra på den, den som är faktiskt bra på att hitta kills den kan köra på det, den andra kan bara skydda eller bara hänga med eller, alltså det blir, det, blir, det blir helt annan dynamik än att sitta och nöta själv mm. alltså det enda som jag tycker är lite negativt men det är som med alla moderna spel det är loot crates, de har ju loot crates i det här spelet också och det ja. är det enda alltså, jag tycker inte det är något problem med loot crates jag lägger inte ner några pengar på att köpa eller någonting det enda som det är att de är så jävla snåla på in-game money sånt som du kan göra för att köpa andra utseenden. För de har jättemycket du kan ändra utseende och sånt. Du kan få grejerna random, men ska du köpa grejerna så får du fan med spara i år om du ska ha råd med de bästa grejerna. För jag har så vi har ju spelat mycket nu men jag har inte ens råd att köpa en enda snubbe med skägg. Så jag, liksom jag tror jag har jag har inte handlat någonting med mina... Och jag har 995 alltså ingamman eller något. Jag behöver typ 3000 för att köpa en som är skägg. Liksom. Och jag, vi har ju spelat så jävla många matcher. Jag har gått upp till level... Jag tror jag är level 15 eller något sånt där. Mm. Och visst, jag är inte jättehög level. Men jag har spelat bra många timmar ändå och sånt där. Så det är det enda att de är så jävla snåla med ingamman Om man väl vill ändra sitt utseende. Vill ändra sin klädsel så och lite sånt där... Alltså du kommer få spela så en hotelskota på någonting som bara är ett utseende. Så det hade jag tyckt att de kunde vara lite med Jag kommer ju ändå vilja spela men kan inte få spela på ett, och ha ett coolt utseende. Det är, det är inte stor grej men det är någonting i alla fall. Egentligen det är det negativa. Spelet kom ut 2007, sen har de bara piffat upp det. Kartorna är små, de är roliga Absolut, jag har ju spelat Modern Warfare 2 och 3, de är bättre, men det här är, det är fortfarande, det är, det är rent nöje, vi har ju spelat, jag har spelat Black Ops 3 på den här generationens konsoler, jag har spelat Titanfall 2 och sådana här, och det är ju som liksom springer runt och hoppar på väggar och det ska gå så jävla fort överallt och hoppa och slänga hit och dit, och det har sig en charm, det är det, och det är kul ett tag men det här är grundnivån på roligt. Jag är inte så mycket för de här World War 1 och World War 2. Som Call of Duty World War 2 är ute nu. Det är inte jag ett intresserad av. För de vapnen och sånt är inte ett intressanta för mig. Men då har jag ju Modern Warfare 1 här. Och jag hoppas bara att nästa gång, nästa Call of Duty kommer, är Modern Warfare 4. För då, för äh, fy fan vad kul det skulle vara. Men det här är, det är ett enkelt och rent och skär nöje. Det finns på rega just nu. Köp det bara och spela med polare Vi ska spela så hoppa in och spela med oss vet jag För det här är bara, nej, det är bara hoppa in och latcha Det är så jäkla kul Och vi tog upp det förra ämnet var det va? Eller var det två något ämne sen Det här med julämne så här Med spel och sånt så här, De har jultema Det har ju Call of Duty nu också och inte så lite heller. Du tog ju det bara, kolla upp och kolla här på helikoptern. Jag bara, men jag ser inte. Jag ser bara en massa lampor. Ja, det var helikoptern för hela jäveln är inslingad i sig hjulslingor. Jäklar vad julpyntad den helikoptern var. Det måste ha varit den minst stältiga helikopter jag någonsin har sett. För att det, det var verkligen som en flygande julgran uppe i luften. Samma. I och för sig en dödlig flygande julgran men ändå en flygande julgran. Ja precis. Och när du dog då sprängdes du i konfetti och så låg det paket kvar där <laughs> du dog och jag... det var nästan svårt att bli arg när man blev sju alltså <laughs> när man förlorade för att det var liksom så här puff och så stod det fyra paket där på marken istället man var så här uh, okej. Okay. Ja, yeah, let's do that. Jag hoppas inte som fan första gången för jag hade gick där tänkte <laughs> inte Stuck fram huvudet en sitter med sniper headshot och jag bara sprängs jag var what? Ah, ja ja. Ja, men det var skitkul och som sagt det är simpelt, det är inte så här, alltså jättehäftigt spel. Det är ju de, lite sådana här små grejer med tweaks och sånt som blir bättre med de senare spelen. Men det är skitkul och det är så simpelt. Det är inte överdrivet att du måste hålla koll överallt och att fly, folk flyger runt. Utan det här är enkel och simpel och ren nöje när man spelar multiplayer. Så ta upp det nu när det är på rea, det kan jag varmt rekommendera. Jag måste, måste också lägga in att jag som är i stort sett livrädd och är, hatar det här alltså, att köra first person shooters överhuvudtaget för att jag kommer att bli så jävla ägd jämt. <laughs> eh, måste ändå säga att jag tycker att i det här spelet så är det ju inte så att det känns inte som att alla andra fuskar. Nej. om man ska säga det, det är inte så här du visar en halv pixel Nej. och någon skjuter dig från andra sidan banan Nej. och bara så här ah, shit, skönt, det var ju kul utom här är det ändå så här du, du, Tänker du efter ordentligt mm. Så vet du att du gjorde någonting fel När du blev skjuten ja, precis. Det är så här, du glömde att titta bakom soptunnan Eller du Du hade sån jävla otur med tajmingen Att precis när du vänder dig om ja, Då dyker han ju upp mm. i dörrhålet där såklart Det är liksom Så att du har ändå tid på dig att tänka Och det är Kändes inte som i alla fall Det är inte så att du dör ju Du dör ju inte omedelbart heller Nej utom du hinner ju verkligen springa runt hörnet typ stöta ihop med någon och bara, oh shit! Båda två bara plockar upp geväret och börjar skjuta. Mm. Det är ju inte liksom ögonblicksverk. Så till och med jag, jag tyckte att det kändes verkligen som att det här är, det är ju jag som är dålig. Inte, det är inte alla andra som liksom är så här överduktiga eller superfuskare. Utan det, det känns som att okej, okay, jag kan verkligen slipa på det här och bli bättre. Mm. Jo, men, att det det tycker jag, jag var en kul känsla Ändå när man började spela Men du och jag tog upp det när vi satt och spelade också Att kartorna är ju ganska små och tajta Det går ganska mm. fort att lära det kartorna Att ja, men, jag dör hela tiden här Ja men då vet jag att det finns en lucka här Jag kan gå igenom Jag vet att det finns Och när du och jag var som mest inne Och liksom var helt Vi hade spelat några matcher Och vi hade båda Gick jättebra för båda och nu vi börjar diskutera med varandra, Om ja vi går här, du siktar uppåt, jag siktar neråt och så går vi, ja men vi tar vänster, du håller koll där, du hör att det kommer någon på höger, du säger det och vi håller på att diskutera. Alltså sånt är ju skitkul när man kan hjälpas åt och man känner att man är i ett team där man båda funkar och jag kan lita på att du håller koll där uppe och jag håller koll där nere. Dör du? Ja, men då vet jag att då måste jag vara med, men då har jag i alla fall fått förvarning. Än att man går med någon random som bara ja, men nu går vi och sen dör han. Jag har ingen aning om vad fan <laughs> någonting kommer ifrån. Ja, nej, jag tyckte det var klockrent, verkligen. Och just som du säger, små, fina, tajta banor, mm. alltså det var verkligen, vissa utav dem var ju galet små istället, där det bara var, kaos, alltså det var ju granatkaos. Det var så här första sekunden, ja. kasta granat på. tre sekunder senare, ja, du fick tre kills. Ja. Nice! För att du, nej, så att Nej, jag tyckte det var jättekul just för att du behöver inte sitta och studera kartan skitlänge. Utom spring runt en match. Nästa match då kommer du ha hittat ett ställe där du antagligen kommer att gå ganska ofta. Mm. För att du tycker att okej, okay, shit, här är, här är det schysst. Här har jag koll på allting. Dyker upp någon här, då, då lyckas jag också få lite poäng liksom. Mm. Så att nej, det tyckte jag var jätte, jättebra. Ja, Kul som fasiken. Ja, som fan. Eh, hade du spelat någonting mer? Eh, nej, det det faktiskt inte inte nej, det har jag inte gjort. Nej, det är faktiskt nöjd där. Bra, bra. Eh, jag har varit. <går> det var ju som sagt, det är rea nu, så jag har ju kopplat loss lite. Eh, jag har inte spelat jättemycket, <går> men jag håller på igen. För eh, som sagt, vi ska ha ett julbreak nu. Och så jag tog ner Wolfenstein The New Order eh, på ps 4 till och Wolfenstein 2, The New Colossus. För jag har så jäkla mycket gott om Wolfenstein 2 nu, The New Colossus. Att det är liksom. Kan vara ett av årets bästa story spel och sånt där. Att folk tycker det är så jag bra just story-delen i ett FPS-spel. Så jag känner nu att jag tog ner Wolfenstein och jag började spela. Så det håller jag på med nu bara så att jag ska bli klar med den. Så fort jag är på julbreak, jag är ledig mellan dagarna. Så fort jag är liksom borta från familjen och liksom, de har fått sitta om mig. Då, då ska jag sätta mig och bara råkötta det där. Så nu håller jag på med Wolfenstein The New Order- jag har ju som sagt spelat lite typ på PC tills det tog tvärstopp och inte kom vidare. Jag tog ner på PS4 för där känner jag mig van med kontrollen plus att man får trofis så det kan inte skada. Det är aldrig fel Nej. med trofis. Men jag gjorde ju något så jävla. Alltså, jag fastnade totalt i ett annat spel. Jag satt, ja. Skulle, ja, men jag vill ha någonting. När jag redigerar, så jag redigerar Vino och sånt så vill jag ju sitta och kolla. Men jag kan inte sitta och lyssna på någonting eller kolla bort för länge och sånt. Så jag tog ner RuneScape igen. Gamla klassiska spelet. Satte mig ner och spelade lite, för jag hade en karaktär som jag gjorde för typ ett år sedan Som jag hade inloggning till, men då bad de mig, ja ah, men du måste ändra namn för ditt namn har gått ut Så gubben och allting jag har kvar på den är kvar, man behövde bara ändra namnet Så det var ju skitschysst, jag bara, ah, men okay. jag men kan inte ta ett namn som jag kanske ville ha om Jag tog något dumt, jag vände inte vad jag hette Så jag satte och började hålla på lite med klassiskt här, bara mina lite, gjorde lite vapen och sånt där Redigerade klart stängde ner Sen var jag fast. Jag har suttit och spelat det här spelet så jävla mycket nu. Och bara suttit och levlat i. Och är bara. Ja, men sådana här meningslösa är ju helt meningslöst. Man går ju upp till så här om ja, en level 120 tror jag max nu. Och bara hugga träd. Så du ställer din gubbe. och han står och hugger träd. Och sen eldar du upp det så att du får gå upp i elda och så står du och fortsätter hugga i timmar. Har jag hållit på och huggit träd bara. Och sådana där grejer. Så Jag är helt fast i Runescape igen. Alltså. Äh, fy fan. Det är så simpelt men ändå så kul. Jag förstår inte. Det skulle bli mitt lilla... Ja, men, sitta och bara slappa och spela när jag, spelar, när jag redigerar. Nej, jag har blivit beroende av skiten igen. Mm. Nog om det. Sista jag har gjort. Jag har kollat på tv-serien American Horror Story. Uh, Roanuk. Uh, den nyaste uh, på Netflix. Det är en ny säsong ute nu. Uh, du och jag, har ni... Kollade ni klart på förra, du och tjejen. Förra säsongen. Jag minns inte, vi, vi har pratat om det i alla fall. Eh, vad sa vi att det handlade om då? Den säsongen. Och i vilken var det då? Var det var hotellet? Hotellen måste ju vara det förra. Okej, okay, ah, nej då har vi inte sett klart den. Vi, typ, vi var, kom typ halvvägs in. eller något sånt där så. sen, sen, ja. vi, vi såg inte klart hela. Nej. Eh, för de gör ju sin olika take på allting. Och det här är... Alltså det var hjärtspejsad, jag kände inte igen någonting, för de den här Roke eller Roke, vad far ska jag här ska heta de just börjar hela alltihop som att den de spelar upp en alltså det är som meta, vad är det de spelar som att de gör en dokumentärfilm ungefär okay. att de, de har tagit skådespelare som spelar upp riktiga händelser som har hänt ett annat par. Så om du tänker, det är ett hus ute på landet. Ja. Och så ser du några människor, eller man får som att de blir intervjuade. Ja. De som blir intervjuade, det är de som har varit med om det här på riktigt. Okej. Okay. Men sen har du några andra som spelar ut allt det här som en dramatisk uppspelning av vad det är som faktiskt hände. Okej. Okay. Så, och det är ju det du får följa. Så hela serien börjar så att du för, Först ser du en brud som sitter och pratar Hon blir intervjuad Och så man bara, det här är vem hon är Och sen får du se det här utspelas Av några skådespelare okay. I, som, som är en dokumentär helt enkelt helt Och då är ja. det att Det här paret eh, de, han, han, eh, han hade precis Blivit Befodrad Och mm. hans fru har precis Blivit gravid Okay. Och jag kommer inte ihåg var de är någonstans Så de ska ut och fira De blir påpucklade av sån här, Ett gäng medlemmar som De ska bli så här introducerade in i gänget Så de måste ju göra någonting De ska ut och misshandla några ja. Så de misshandlar honom så grovt Att han hamnar på sjukhus Hon blir så överstressad Så att hon nu får missfall På sjukhuset och liksom ungen dör ja. De blir helt förstörda Och ska flytta ut på landet De flyttar ut och ett jättebilligt hem och det är där hela det här skräcken kommer hända då allt det här mystiska. Ja. Och det visar sig att det fanns en gammal eh, så här eller en gammal by i USA där med massor av folk som skulle vandra ifrån den här platsen där de är till eh, Kalifornien en ny plats helt enkelt mm -hmm. Men hela den byn försvann utan att man hittade några kroppar eller någonting. Okay. Och den tiden så har, var inte det helt sant det som hände i historieböckerna Utan de hade det här huset, de hade den här platsen där huset stod på mm. Men de höll alla på att dö och de höll på med blodsritualer och allt sånt där Så de, har, de är ju här och hemsöker i hemmet Och det har de gjort i flera år så alla de har dödat också nu fast i det här hemmet så alla dessa gamla psykos och sånt som springer runt i det här hemmet och hemsöker och försöker döda alla som är. Men de kan bara komma fram och döda när det är en blodmåne och det är en, en vecka i månaden, sex dagar och så här i per år, menar jag. Sex dagar per år kan de gå runt fritt och döda. Och då dödar de de som är i hemmet för de vill inte ha några som springer runt där. Och sen så det är det hela det här utspelas som en dokumentär okay. där man det är intervju, där de intervjuar det som det faktiskt har hänt och så får det utspelat om några andra skådespelare. Så när jag såg det här, jag bara alltså, det här är ju dåligt vad är det de håller på med? <laughs> För de har ju så här ja men det är gamla skådespelare som har varit skitbra de andra säsongerna. Och här ja. kändes de jättebe. De har och vad heter han? Eh, Downey Jr. Vad fan heter? Eh, Robert Downey Jr. Nej, den andra. Han mörkhyade killen han är med i Typ Snow Dogs eller något sånt där. Han är med i Boat. Vad heter han? Vad? Jag måste söka. Snow inte dogs. Robert Downey Jr., utan en andra junior. <laughs> Doba Goobby Jr. Ni hör ju hur jag säger. Uh, Vad? American Horror Story. Nu ska jag säga. Han är ju så känd. Varför kan jag inte komma på annan het? Ku Kuba Goody Gooding Jr. Junior. Ja, precis. Cuba Ni det. jag var nästan junior. där. Ja, jag du känner nästan... igen honom på bild. Ja, jag, jag, känner, jag känner igen jag känner människan när jag får se honom på bild. Det är det jag absolut. Och han är också helt bär i den här och allting. Alltså Jaha. alla är ju så bärs. Och de som gör intervjuerna, de, bara, jag bara, de har ju sett, de är ju helt okej okay ändå liksom. men de återberättar ju bara allt. Ja. Och så visar det sig att hela typ de fem första avsnitten är den dokumentären. Och sen Jaha. klipper sig den liksom första typ som att det har varit säsong ett. Ja. Och sen kommer man in i det som Hela alltihopresten Då ska de tillbaka dit senare Och göra en säsong två De riktiga personerna tillsammans med skådespelarna Och de ska självklart göra det Under Blood Moon Och det är nu vi kommer tillbaka där Även de som var B-skådesa förut det är, ju en, det är ju en Take de har gjort under hela den här säsongen Att de har ju valt att göra det som att det ska vara B För att nu ska de göra ordentlig skådespeleri Att nu ska de spela sig själva Och det är ju det, de är ju jättebra skådespelare Men de har ju gjort såhär artistiskt val Att vara lite halvdåliga Under de första fem avsnitten För att de, man ska se att de faktiskt är skådespelare Och sånt, och sen ska de spela sig själva Så de sist, sen är typ Tre eller, nej Fyra avsnitt efter det där de är under den här Blood Moon-helgen. Där alla självklart håller på att dödas igen. För oj, varför kommer vi tillbaka? Ja, oh, nu allt fuckar ur. Men nu är det mer som klassiskt American Horror Story-nivå på det hela. Mm. Bara det att vi har sett allting förut. Så det är inte spännande på så sätt. Ah, Sista ah. avsnittet. Så är det bara en som överlever. Och då får man följa hennes... Rätt gång. För hon har ju så här kidnappat sin dotter och allting och nu håller hon på att förlora vården. Då får man se det. Plus att hon intervjuas av en reporter från tidigare säsonger av American Horror Story. Och sen kommer man tillbaka till huset under en annan tv-serie som heter Ghost Hunt under det avsnittet. Alltså det är de är överallt hela tiden. Och. Hängde jag med hela tiden? Nej, det gjorde jag inte. För de hoppar liksom ja, men nu kör vi en dokumentär. Sen ska vi köra en säsong två. Och sen är det som American Horror Story där vi får följa med hur de gör säsong två. Och sen får vi se hur säsong två utspelas. Och sen kommer vi in i en rätt säsong. Och sen kommer vi in i en annan intervju. Och sen kommer vi in i en annan tv-serie. Och sen är det slut. Uh, du har tappat mig för ungefär fem minuter sedan. Bara så att mm. du vet. Bara. Den här säsongen var inte bra Alltså den var så alltså, först När jag såg de här första fem avsnitten jag, alltså, jag, jag fick kämpa mig igenom För jag tyckte de inte var speciellt bra Och sen kom de där tre avsnitten, Där de liksom gör ja, säsong två Där jag fick reda på att Jaha, nu fattar jag hur de har byggt det här Men alla mord och sånt som hände där har jag både fått sett. Alltså, det är så klassiska mördarscenarier så det finns inte. Så jag har sett det i gamla filmer, i andra säsonger av American Horror Story. Men jag har också fått det uppspelat i de här fem första avsnitten där de förklarar vad alla mördare är för något. Nu får jag bara se dem göra det faktiskt mot de här skådespelarna. Och det. Så jag bara. Okej. Okay. Och sen. Men sen är det som sista avsnittet. Det är ju bara en liksom här Fackfest, för jag fattar inte Vi har intervjun och vi har Andra säsonger Och vi har andra Youtube-videos Ibland är det så här personer Ja men vi har en Youtube-video så vi var här Och då blandar man in det tillsammans med det som händer i Säsong två för då håller de ju på mörda mördas Alla de här skådespelarna Och så kommer några Youtubare bara Men vi följde säsong ett och tyckte det var jättebra Så nu ska vi ha det här för att lägga upp på Vine och Youtube Så att vi blir här. Och då ska vi följa dem i typ en, en, en halvtimme tills de blir dödade För att sen gå tillbaka till De andra skådespelarna som håller på att bli där. De gör ett bra skådespeleri Vissa av dem Men det är ju alltså, Hela den här berättelsen är ju sjukt dålig Så jag äh, Jättebra skådespelare Som det alltid har varit Men storyn har ju bara fuckat ur totalt uh, Så Nej. Nej. Jag kan inte rekommendera den nya säsongen för den är den är inte bra. Det är bra skådespelare. Det är de skådespelare vi sett förut. Men American Horror Story nu är ju liksom det är, alltså, det är inte 50-50. Det är en på fy... alltså en av f... en fjärdedel att det kan vara bra liksom. För det är som hotellet hade bra scener ibland. Liksom i den här cirkusen vi hade innan det var bra ibland. Och Så det är liksom ibland har de ett jättebra avsnitt och resten är ju bara skit så de har ju tappat den här helt och hållet. De, de vet inte hur de ska kunna göra American Horror Story så pass intressant som de första säsongerna var. Och allt de gör gör de ju bara om. Jag har ju sett det här exakt samma mördare och sånt som de gör här har jag sett i andra säsonger då, av American Horror Story. Så de kan inte hålla mig intresserad. Är riktigt intresserad av att fortsätta tyvärr. Men nej, jag har sett allt och jag kollat allt. Men det var inte av ren och skär glädje utan det är för att jag har sett allting förut Så jag känner mig liksom inte tvingad men jag, jag ville kolla igenom allt för att se det. För jag vet hur bra de kan vara men tyvärr blev de aldrig riktigt bättre. Den hade några sköna scener men de hade inte några sköna avsnitt liksom tyvärr. Så nej, jag kan inte rekommendera den här säsongen tyvärr. Då hoppar vi rakt in vidare, snabbt och friskt till eh, nyheter. Mm. Eh, Börja med Game Awards har ju varit den här veckan och Playstation Expo. Eh, vi börjar med att gratulera vinnan Av The Game Awards Zelda Breath of the Wild tog hem hela priset Nintendo Var det rätt som vann Får ni höra nästa år när vi drar våran lista När vi får en ultimata lista När vi vet exakt hur ni ska tycka Ja vi tog upp det Det var ganska bra Alltså hela den här så som jag tyckte Game Awards Sen hade Toppa, den hade Dalar Nästa var bra men Det som jag näst tycker har synts mest Måste ju vara vår egen svensk Fan Josef Fares Alltså Seriöst Jag vet Inte om Det var ett genidrag Eller om han är helt jävla flum och idiotisk Jag hoppas på genidrag För han har ju synts överallt nu i alla fall Efter att han har sagt fuck Oscar Och ballat ut totalt Och <laughs> han var ju bara högljudd Och allting uh. jag, jag, jag säger genidrag För han ville synas Och spelet syns ju nu fan överallt uh, Såg du någonting av The Game Awards eller? Ja jag såg, såg Delar av det, eller jag ska säga snarare så här Jag såg första Timmen ungefär av det. Sen har jag inte haft tid Att kolla igenom resten faktiskt, tyvärr mm. Nej, det fanns ju lite olika nyheter Och sånt, och vinnare Både bra och dåligt eh, Som sagt, det får ni höra I nästa avsnitt, vad vi tycker eh, Så vi kör väl på med nyheter Det är en jävla massa Men innan vi hoppar in i spelnyheterna Så vill jag prata om Ready Player One, har ju fått en trailer en ordentlig mm. trailer Vi hade ju fått en teaser för det, Men nu är en ordentlig trailer Och jag vill veta vad du tycker om den För hmm. Jag är delad Jag är delad eh, Jag skulle då, Jag nog börja med att säga Att det här är den trailer Jag nästan väntade mig från början mm. Den första Där jag är lite rädd för Jag vet ju att det händer Väldigt mycket andra grejer mm. Men det känns som att De visar väldigt mycket Eh, saker jag gärna Hade kunnat väntat med mm. Också Visst, nu vet jag att delar av de jag, sakerna Jag tänker på, de hade, de syndes sedan I förra trailen också Men eh, jag, jag gillar den, absolut, det gör jag Men eh, jag, jag, Nästan säger att jag vet inte om jag hade behövt Den här trailen. Jag hade nog nästan kunnat hoppa över den Bara och kört på, på den de ändå redan har släppt För att, han säger ju inte jättemycket mer Nej, men det säger tillräckligt för att vi ska kunna slänga boken åt helvete. För jag har <laughs> ingenting med boken att göra, jag. De visar lite av den här tävlingen, som mm. de säger. Men sen så börjar han träffa alla människor. Han träffar sin tjej, som ja. senare är Artemis. Jag tror det är hon i alla fall. Och hon säger, welcome to the rebels. Ja. Så det är liksom... De har startat en rebellgrupp i riktiga världen För de träffas där som det ser ut mm. Och håller på Så det känns ju som att det, Hela det här att han är själv Och alla är var för sig Alla tävlar för sig Det slänger man åt skogen Fast, nej, men, nej men det gör de ju inte De, de ja. har ju några kommentatorer där i trailern Som säger det Who the fuck is this Percival Ja när han får första nyckeln ja, ja, sen who, who, det det is this, who is this guy liksom det är första nyckeln, sen ballar ju ut totalt Och det är det jag tror kommer hända mm. Att det kommer utspela sig mycket mindre Av tävlingen och mycket mer Om rebellstyrkan att, För det är som sagt, de åker ju bilar över allt Som inte alls finns med i boken Hon flyger runt på och allt sånt Jag tror det kommer vara mycket mer större del i det Absolut, vissa delar kommer ju vara med ja. Men jag tror absolut inte den här Ensamheten som var i hela boken Som jag tyckte var nej, jättebra nej. Att alla kämpar för tjej alla kör sitt race och hela det där Utan det kände jag att det, det strotar man Nu kör vi, att de kör, de kör tillsammans helt enkelt Ja, jag kan hålla med Alltså nu när du ändå går in på och, och, så pass alltså, jag, jag kan tycka redan sen förra trailen Nämligen, mm. att jag fattar inte Vad allt det här jävla bilåkandet är till för Nej precis. Vart fan kommer det ifrån? Det är helt meningslöst ju mm. och Åtminstone i det hänseendet Det de ser ut att göra det i mm. Alltså det är ju aldrig det är, Jag kan inte ens Påminna mig en enda tillfälle När det skulle vara så här Kaos, alla ska till, bil, eller till Något slags fordon Nej, Och starta samtidigt Eller vad det ser ut som till och med Det, det, det fattar jag inte alls så det mm. har redan satt mig på snesen tidigare Och Liksom redan tycker att De, de, de missar lite Poängen, kan mm. jag tycka Med filmen, just som du säger att Hela grejen är ju att han är Själv det här är ju något han gör själv. Det är ju något han fixar utan någon annan. Ja, visst. Hjälp hit, hjälp dit från alla fram och tillbaka. Men mm. själva grej, grunden är ju Ready Player 1. Alltså att det är en. Du, du är ju själv. Det, tanken är att du ska vara. Självklart, du hjälpas åt, ja, men inte på det sättet. Alla uppgifter, alla grejer i boken är ju baserade på du och dina kunskaper. Mm. Inte något Massa andra människor mm. Visst det finns tillfällen Det är Vad ska man säga då Samlade grupper Eller man skulle kunna tänka sig Att det är samlade grupper av Rebellstyrkor Även i boken Men mm. då behöver du ha sån fantasi Att du kan tänka dig de grejerna Medan du läser en helt annan story Som händer på ett annat ställe Menar jag mm. För, jo, det det jag, jag kan, för jag kan se de här mötena Som du hintar emot Eller som du säger att du mm. skulle kunna vara Men det har ju, inte, det har ju ingenting Med eh, Parzival att göra Nej, nej men det är ju det De har klanerna Och vi vet vi har hört talas namn på tre av de största klanerna Men hela byggen bygger ju på Vad heter det H, Parzival eh, Och vad heter det Artemis Artemis Och eh, Shoto och alla de där ah. Ingen av dem vill vara med i en klan. Och det första vi säger här nu bara, välkommen till rebellstyrka. Man bara, okej. Okay. Antagligen är det så att det är mot slutet när de faktiskt går ihop, även i boken. Ja. Men den känslan fick inte jag. Jag fick det här att det här kommer kunna hända tidigt ja, och de ska ja. köra allting tillsammans. Det tycker jag är synd. Det andra som jag tycker är synd är, vi kan ju skippa 80-talet helt och hållet. Jag har inte sett någonting från 80-talet alls. Vi fick se en, en liten... Eh, och vad heter det, spelar Joust. Ja. Har vi fått sett det i en modern setting, i det här att de kör sin del av joust. Som man tror i alla fall. Det ja. såg så ut. Men alla karaktärer och allting är nya karaktärer. Senast har vi sett Tracer från Overwatch. Vi fick se Ryu från Street Fighter. Vi har bara sett Master Chief. Vi har sett alla moderna karaktärer så 80-talet slänger i väggen. Ja, det är väl i för sig sant. Och det som det liksom, jag förstår vad liksom det här Hollywood allt ska vara så jävla snyggt. Karaktärvalen tycker jag är så jävla tråkigt. <laughs> liksom Porfyr han ska vara blekvet I, liksom, i boken så när han åker och bor i sitt hem där han förruttnar och blir smällfet och allting. Han använder en kräm när han duschar för att bli av med all kroppshår så han lättare ska få på sig sin direkt och allting. Så han har inte ens ögonbryn eller någonting. Här har vi en pretty boy liksom. Ardams har ett sår över hela ansiktet, så här: Födelsemärket så, som gör att hon är helt röd över halva ansiktet. Mm. Här har vi en skitsnygg brud, liksom, och allt sånt där. Men har vi, fått och det sett, jag är synd. har vi fått sett henne in real life då? Jag antar att det är hon, när man ser dem i real life när de träffas. Ja. Så jag antar att det är hon som är den Welcome to the Rebel, så jag antar att det är den bruden. Och det är ah, därför okay. jag tror att hon är Ardams, och där ja. hon är fläckfri, hon är bara, hon är en pretty girl, liksom. Och det tycker jag är jättesyndigt. För jag vill ha en liksom, ja, lite småfet, liksom... Äh, du och jag ser de här karaktärerna att... väldigt olika, skulle jag säga. Bara sådär, det är jätteintressant just för att jag, jag ser ju inte henne som... Jag ser ju henne som väldigt vacker utöver just det. Det, det, det, det hon har är ju det... Födelsemärket i ansiktet Eller det, den pigmentfelet Eller vad ja, fan de, de beskriver det som I ansiktet Annars ser jag henne som att Ser ganska bra ut Jo så ser jag också henne Men emo och det hon ah, har ja, det där. Ah, ah. Här har vi en liksom Next door girl liksom, Brunt så här, hår i fläta och Hon är inte alls emo så som jag har sett henne liksom, När de beskriver det i boken Så det är därför jag säger släng boken åt helvete <laughs> För Det kommer inte få någonting med den att göra jag hoppas bara att vi får age som age. är Jag tänker inte spoil om ni inte har sett det eller någonting Ge mig age som HR. är Det vill jag också ha faktiskt det, det ser jag faktiskt fram emot Jag hoppas verkligen att de kan hålla det åtminstone Till, till väldigt sant till boken För det mm. vore riktigt riktigt häftigt Då också var jag tvungen att googla med att du ändå satt och ranta Du har ju faktiskt minst en sak från 80-talet Freddy Krueger är ju med i förra va? Ja, men det är visst Men han har ju <laughs> även fått en 2000-film Och han såg mer ut så gjort som, <laughs> ja, som den <laughs> det jag var bara tvungen ja, men det är, det Absolut, fanns. det kan finnas grejer Och sådana där och, Vi kommer Jag hoppas att när de pratar om presidentvalet Det nya presidentvalet som ska vara När man pratar att Will Wheaton Fortfarande är president över eh, Internet Som de håller på såna sådana där mm. Jag hoppas vi får någonting som i alla fall Går över på boken Ja. Men som sagt jag tror, jag, det är det. jag tror inte allt det här har något med boken att göra Jag ser sjukt mycket fram emot filmen Vad filmen ändå kommer vara för något mm. Men det är det att som jag har sagt tidigare Man måste sära på grejerna De har ingenting med varandra att göra Ordentligt Samma grund Men sen kommer det bara Gå två helt olika vägar Och som sagt jag har läst den här boken Lyssna på boken, jag läser fan ingenting Jag har lyssnat, jag tror jag är uppe på min elfte läsning Jag läste, lyssnade senast förra veckan igenom den Och ja, jag har börjat om igen Så ja, jag är helt inne i det här Jag kan mycket Jag är ingen superfan eller sådär, jag lämnar i allt Men jag kan mycket Och det är därför jag lägger märke till detaljer Och det är därför den här tailen får mig att, Nej, ingenting som liksom i boken som får mig säga Wow, det här är exakt som i boken Visst, det finns några sådana här grejer och sånt Men det är, det är för mycket så säger att Nej, det här är inte boken längre Men jag ser fortfarande sjukt mycket fram Att få se den här Och du är likadan här, antar jag Jag ser fram emot den absolut eh, Grejen är dock att jag tror att jag redan från början När jag såg första trailen tänkte mm. mig att det här Kommer inte att vara jättelika För att nej, jag, jag ser inte den action Alltså den action som verkar vara Åtminstone i första trailen mm. Delvis i andra också, men det är lite lugnare där eh, jag, jag kan inte ens hitta den i boken, inte ens som jag letar tror jag. Mm. Det finns moments där det händer saker, ja, men inte på det där sättet. Nej. Det är aldrig kaos på det där sättet heller, riktigt, kan jag Nej, Kan jag personligen tycka, åtminstone inte den delen av historien man får följa i boken. Så att Nej, precis. Som du säger, för man, man hör just om de här, men varje gång de här slagen blir så är Parsval därifrån. Och det här hem. De Exakt. Bara, ja, men nu hör vi på nyheterna att det är slag där. Ja. Okej. Och så, så, det enda stora slaget Det är ju slutet ja. Och, liksom, och såna där grejer, Och den gick ganska fort ändå i boken och sånt Så, nej vi får se Men eh, Som sagt, jag tror inte Följer man boken, punkt och prickar Då kommer inte filmen vara bra Som en modern gamer Så kommer vi ha jävligt roligt med filmen Och sitta och kolla på detaljer och bara Där är den karaktären, där är den karaktären ja, men där. Som sagt, liksom Tracer från Overwatch som kom förra året med filmen och såna där grejer. Så det kan vara riktigt coolt att se. Det var någonting mer jag med hade. Mm -hmm. Men skit samma Vi kommer säkert vidare på det. <laughs> Nästa nyhet då. Nu, det är en jäkla massa nyheter så jag ska försöka dra igenom dem så snabbt som möjligt. För att markera, jag kan säga också alla de här nyheterna är från IGN så vill ni höra mer om dem eller läsa mer om dem så gå in där för nu har jag verkligen inte orkat kolla på så mycket. För att markera 30-årsdagen av Street Fighter-serien har Capcom meddelat att en massiv sammanställning av Street Fighter-spelen är på väg. Till PS4, Xbox One, PC och Switch. Den kommer i maj 2018. Street Fighter 30-årsjubileumskollektion kommer att innehålla totalt 12 spel- inklusive den ursprungliga Street Fighter, plus Street Fighter 2, Street Fighter 2 Champion Edition, Street Fighter 2 Hyper Fighter, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter Alpha, Street Fighter Alpha 2, Street Fighter Alpha 3, Street Fighter 3, Street Fighter 3 Second Impact och Street Fighter 3 Third Strike. Fyra av spelen i samlingen Street Fighter 2 Hyper Fighting, Super Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter Alfa 3 och Street Fighter 3 Third Strike kommer att dö, stödja online-spel. Spelare kommer att kunna hävda det mot CPU-enheter medan det väntar på att vänner utmanar dem i online-kampor. Eh, Lobbys kommer att stödja upp till fyra spelare och varje spel kommer att ha sin egen globala leaderboard. 30-årsjubileum av Street Fighter helt enkelt. Vi fick ett ganska nytt Street Fighter 2 på Switch och sånt. 12 spel, jag vet inte fan Vem det ska tilltala Men de här har ju släppts från år till år I alla fall Street Fighter 2 Och det finns säkert någon som kommer vilja ha det Men eh, jag är inte så jävla sugen Men Capcom slutar inte där med Street Fighter För Capcom har med att Street Fighter 5s Hela säsong 3 DLC eh, Kommer att bestå av Blanka, Sagat Samt Sakura, Code och nya figurer Falk and G Säsong 3-karaktärer kommer ut för försäljning den 16 januari 2018, vilket också är det datum som Street Fighter 5 Arcade Edition sägs som både en nedlandningsbar uppdatering och en fristående utgåva. Tre säsonger och äntligen får vi Blanka och Sagat som har, alltså Blanka att de inte hade det från första början fattar jag inte och Sagat också en skitstor karaktär, det är någonting de borde haft från första början. Jag har inte tagit upp Street Fighter 5 sen det släpptes för att det var så jävla trasigt. Jag vet inte om jag är så jävla surgen och ta mig in. Då spelar jag hellre Injustice 2 helt enkelt. Patapon 2 Remaster har meddelats för Playstation 4. Enligt Playstation Blog släpps uppföljaren till den typbaserade 2D-plattformen till PS4 någon gång under 2018. Jag spelade Patapon första Remastern och jag spelade Patapon 2 på PSP. Bra spel. Jag har nästan fått mitt, kan jag säga. Den andra säsongen av Marvels Jessica Jones kommer premiär den 8 mars 2018, har Netflix meddelat. Sen, sen säsong 2 i Hit Marvels serien kommer att omfatta totalt 13 en-timmes episoder. Eh, 8 mars i alla fall i USA. Jag kan nästan tro att den kommer ungefär samtidigt hit, men vem vet... Det är ju Netflix egna, då brukar kunna vara ganska snabba i alla fall. Bandai Namco har med Soul Calibur 6 och visar en kort teaser av spelet under game, The Game Awards. Soul Calibur 6 kommer till PlayStation 4, Xbox One och PC 2018. Flera som spel som annonserades under The Game Awards var GTFO, Witchfire, Bajonetta 1 och 2 kommer till Nintendo Switch och Bajonetta 3 kommer exklusivt till Nintendo Switch. Det var bara några av spelen, men... Gå in och kolla, det finns jävla massa spel som visades Medieval Blir remaster för Playstation 4 Sony till Gas 2017 Playstation Experience Outlast 3 har bekräftats Och Outlast franchisen kommer till Nintendo Switch tidigt nästa år Där här spel, jag fattar inte Nintendo Switch är mycket som man ska bära runt sig Och Outlast, bara hoppa till skräck. Det kommer bli så jävla mycket oläckor att folk tappar den där jäveln på gatan eller någonting. Härligt. Devil May Cry HD Collection kommer till Playstation 4, Xbox One och PC den 13 mars 2018. Samlingen innehåller Devil May Cry 1, Devil May Cry 2 och Devil May Cry 3 Dante's Awakening Special Edition. Med alla tre spelen som körs via 60 FPS enligt Capcom. Det kommer att finnas tillgängligt digitalt och i detaljhandel för 30 US dollars. Under 2012 släpptes Devil May Cry HD Collection med exakt samma spel på Xbox 360 och PlayStation 3. Så de släpper exakt samma lite att nu igen då helt enkelt. Ubisoft har försenat två av sina kommande spel, Far Cry 5 och The Crew 2 samt en oannonserad titel. Far Cry 5s utgivningsdatum har skjutits tillbaka en månad och kommer den 27 mars 2018 istället för det ursprungliga kända datumet 27 februari. Under tiden kommer det Crew nu att släppas någon gång under första halvåret 2018-2019 istället för den 16 mars 2018 som det egentligen sa. Det räkenskapsåret löper från 1 april 2018 till 31 mars 2019, så någonstans där helt enkelt. Dessutom försenas Ubisoft en tredje oanmäld franchise-titel. Spelet som ursprungligen var planerat för frisläpp under 2018-2019 kommer nu att komma 2019 och 2020 istället. Ingen aning om vad det är men det är som sades att de tog folk därifrån för att sätta in på de olika studierna för att få spelen bättre helt enkelt. Så det är en månad ungefär och typ ett år på det andra men ja. Det är bra. Släpp ordentliga spel istället. Jag ser så sjukt mycket fram emot Far Cry 5, men det kommer vi in på. Conan Exiles kommer att släppas för PlayStation 4, Xbox One och PC den 8 maj 2018. Utvecklare Funcom meddelar att multiplayer barbariska ska av spelet lämnar Steam, Early Access och Xbox One Game Preview-programmet nästa år. PC-versionen kommer att prissättas till 39,99 dollar, medan Xbox One och PlayStation 4 versioner kostar 49,99 dollar. Och det var nyheterna, huh, sprang nice. igenom det, snabbt och smittfritt. Eh, da, da, da. Och det var vad vi hade där, så vi hoppar rakt in i ämnen. Yep. Och ämnen är vad vi ser mest fram emot, 2018. Och eh, jag tänkte, vi börjar med filmerna va? Det kan vi göra. Och jag har varit så duktig och satt upp dem i när de kommer i ordning. Har du varit så duktig? Nej äh, jag är du. Är jag mycket bättre än dig? Oh. Äh, ja. Är så pass mycket? <laughs> äh, så jag kan väl dra minna då så kan ju du haka in med Jag har några som har fått datum eh, via SF Bio. Okej. Okay. Men sen har jag några som tydligen ska komma i år men inte har fått ett datum. Så mm. och alla de här har jag tagit från Wikipedia Så har jag fel på någonting skyll på Wikipedia jag skiter i vilket jag är inte <laughs> Men vadå, vadå Du menar som kommer i år Fem filmer har jag som SFB och faktiskt har Uppskrivet datum på de andra har jag bara namn på vilka det är som men kommer Men som kommer nu, 2017. Ja, men 2018, vi pratar om 2018 Ja men Sluta säg dryg. det då, säg inte du ser i år dryg. Vad säger fram 2018? Ja men du säger jävla drygt, fan vad drygt du är Ja men säg inte i år fan när du säger såhär nej men fem stycken kommer i år Ja men ja, okej, okay. jag trodde vi pratade om 2018 år. Nej, jag är i 2018 <laughs> <laughs> Jag har ju släppt det här jävla året <laughs> Får höra vad du har då Första har vi Black Panther, 14 februari Absolut jag har noll koll på Black Panther kan jag ju säga Men det lilla vi fick från äh, Winter Soldier Ja äh, Det gav mig tillräckligt ändå Att vara något intresserad av trailer Såg jävligt häftig ut Sen om han är en cool karaktär Black Panther, det vet jag, fan jag tycker inte det är så coolt Att springa runt med sina kattklor och leka Catwoman För alla vet ju att Catwoman Är fan så mycket bättre och han har bara en starkare Direkt och det, det sitter inte i direkten Det, det är karaktären bakom Men äh, jag ser fram emot den jag tycker mest just på grund av det du det sista du sa: karaktären bakom ska bli jävligt intressant att se, tycker jag. Mm. Jag skiter faktiskt helt ärligt i Black Panther i sig. För det är ju verkligen en manlig Catwoman i stort sett. Mm. Som det, det lilla vi har sett. För att jag har ingen. Jag har inte läst någonting. Jag har inte sett någonting. Jag har ingenting om Black Panther så. Mer mm. än det lilla vi har sett i, i Winter Soldier. Det är det enda. Så att det är den referensen jag får. Men däremot så tycker jag det ska bli jävligt intressant att se skådespelaren Alltså han som skådespelare, vad han kommer att göra med karaktären mm. Så, ja, det, det, så det tycker jag ska bli jävligt intressant Black, Black Panther, han, han är cool på Vita duken Men jag känner ju ingen så här alls intresse att ta upp han i comics och får jag lära mig mer om honom Utan han, han kommer vara för mig på Vita duken Utan det är det han får vara liksom Ja men det håller, det håller jag, det, det kan jag hålla med om Beroende på vad som händer efter filmen ska jag säga det, det ja, kan absolut. ju ändras. Det kan ju vara så att det, jag bara vill ta, plocka upp en komik och se vad, vad som finns också eller vad som mm. händer så att säga när, i, i dem. Ja, det brukar ju bli så efter man har sett filmen att man blir såtaggad. <laughs> Tomb Raider 16 mars. Ja, det, kan det vara så att vi har tittat eller att vi har uh, fuskat av varandras lister? för jag har dem i samma ordning ja men du sa ju att du inte hade oh my God. Nej, men jag vet inte jag har bara skrivit ner de jag vill ha eller de jag vill se fram emot jag har inte skrivit upp vilken eller, eller vet det. jag har inte satt dem i ordningen de kommer Utan jag har bara ordningen jag har kommit på dem ja. Alisa Vekander är det va Svensken. känner igen efter namnet så jag... Tomb Raider ja uh, filmen är efter de två senaste spelen uh, såg helt okej okay ut fanns komedi och allt det här klassiska med Lara Croft och allting men det jag såg i trailern med det datagjorda såg ju för jävligt ut det såg ju så dåligt ut med alla specialeffekter och jag har ju jättesvårt med sånt så det kan vara någonting negativt just de scenerna men jag tror dessutom kan vara riktigt coolt och jag kan tro jag vet inte om det kommer att vara en fläckfri tv film för det får vi aldrig men jag tror det här kan vara en bit på vägen att få en ordentlig film ja och jag älskade de spelen Så jag ser väldigt mycket fram emot dem här mm. Alltså Jag tycker det ska bli Jag vet inte Jag gillar ju Jag har inte spelat spelen eh, mm. Däremot så Tror Jag tror jag gillar i alla fall Jag ska inte säga helt säkert Det här med att de har gått tillbaka till När hon är ung Eller yngre mm. eh, Det ska bli jävligt intressant Att se Vad, vad... Vad de kommer att göra med det åtminstone Så ska vi säga snarare, det är därför jag är taggad För jag tycker att den gamla Tomb Raider nej, Det är inte jättebra alltså. Det är mm. bara en actionrulle I stort sett Jag hoppas att det här blir någonting mer Än det, att man faktiskt ändå kan få fram Någon slags intressant Historia eller mm. någonting sånt Utav det men tror du vi får en sån där eftertext En liten video där det visar sig att L. Angelina Jolie Kommer från ett annat universum Men de utspelas sen under den Kommande filmen efter tillsammans Att vi har två Lara Croft, den äldre och den yngre Aldrig, aldrig Nej, det får de inte göra Niklas du får inte sätta sådana idéer I huvudet på dem Du får inte göra så, det är så här, Special thanks från Nicko oh. Det är allt jag behöver Nej, nej, nej, så får det inte gå till, så enkelt är det 30 mars, Ready Player 1 Den är uh. snart här Ja. Som sagt, släng boken och film Då kommer du kanske kunna uppskatta filmen lite mer Men, eh, boken är så bra, är så bra. Varför, varför kan jag inte få en film så som jag vill ha den? Varför ska de hålla på att ändra så mycket för? Vad, tro, vad tror du nu då, rent spontant? Bör vi rekommendera folk att läsa boken innan som inte har gjort det eller ska man köra den blank? Alltså det är det som är så svårt med det. det här. är en av de få där jag tror att du, du, även om du inte har... Alltså du behöver inte läsa boken för att förstå filmen hela hållet för film, filmen kommer att vara så helt annorlunda. Ja. Så du ska inte tvinga dig igenom boken för att du hinner läsa igenom den för filmen. Nej. Däremot rekommenderar jag att alla måste läsa boken för den är så jävla bra. Ja. Men inte just för filmen för jag tror att de kommer ändå vara så pass separata. Utan det är bara det här med tävlingen att allt grundas från det. Sen kommer du liksom tok spåra mm, mm, Men har man inte läst Ready Play och gör det, jag är liksom ja, 10-11 genomläsningen på tre år. Mm, mm. Så <laughs> sagt, det är äh, den är så jävla bra. Men nej, <laughs> äh, äh, måste. Ni måste läsa och kolla in filmen för. Jag vet inte, alltså för att låta så jävla negativt så ser jag sjukt mycket fram emot filmen ändå på ett helt annat sätt, för jag ser ju inte det som boken längre Nej. utan jag ser ju det som en modern, att nu, nu kommer jag vara där att ha den i modern setting, eftersom mm. det är det vi har sett med alla karaktärer och sånt, och så kommer jag försöka sitta och hitta Gandalf och jag kommer försöka hitta liksom olika spelkaraktärer som går runt i bakgrunden det kommer ju vara liksom en orgi för så här, en moderna att bara sitta och bara oh, där är den, oh, vill ta på allt och kolla på allt och ditt och datt. Så det tror jag kommer att Jag vet inte vad Orgi kommer in i hela det. Men, det var, det var <laughs> men vi lämnar det där helt enkelt. Skönt. 25 april Avengers Infinity War. Och du var mm. inte lika taggad som mig senast. Har du Fortfarande samma känslor? Ja, det har jag. För jag har inte ens, den, har inte ens skrivit ner den på listan faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. <skratt> Så att, <skratt> inte, det, det är klart, vi kommer ju att titta på den. Men jag vet mm. inte om det, det finns mycket annat jag heller ser fram emot skulle jag säga. Så Marvel alltså dött för dig? Nej, det sa jag inte. <skratt> det sa jag inte, men just, just den mm. är... <skratt> Jag kanske är lite halvnöjd Just för mm. tillfället ska jag säga kanske säga snarare Med den typen av Superhjältefilm mm. Jag såg lite på Instagram Och, så här, och lite så här bilder De snackade just om Thanos För jag sa ju också att jag var jättebesviken på hans färger Och hur han ser ut och allting ja. De visade en Det var en som hade lagt upp riktigt bra Där man får se en bild från serietidningen Och just exakt samma Från den här filmen mm att tack vare att solen är så stor där bakom så är det den som lyser och så han får det här skenet ja, som ja. gör att han, han, kommer, han kommer vara helt lila men han ser beige ut tack vare det solskenet ja, ja, ja. och det hade de gjort i, i komiksen också så de säger att han är troligtvis lila det är bara det här är eftersom den scenen Mm. Vad fan väljer man den scenen för <laughs> liksom, Vem valde den scenen istället för att vi får en ordentlig Thanos-bild där vi ser att han är helt lila och sånt som alla vill ha dem. Då visar man den. Tror ni inte att ni skulle få backlash för det? Ja, det, det, var, lite, det, lite... det var dumt. Det var dåligt beslutstagande skulle jag säga. Ja. Det kan jag hålla med om. För det, det, är, det, är det så det är att han faktiskt egentligen bara hade en stor lampa i ansiktet som gjorde att han helt plötsligt inte var lila då, ja. då hade man kunnat välja någonting annat. Ja, precis. Faktiskt. Och sen är inte det hela problemet vi hade, för det är ju att han är så jävla datajord. Ja. Hans, det är ju det det är det största problemet. Färgen, han kan se hur fan han vill han kan vara vit om han vill, skit i jag. Han kan vara rosa, blå, liggul. gul. Han behöver inte vara datajord. Använd proteser istället. Jag tycker det är så mycket snyggare. Det man kan se. Vi har alla växt upp med det här face of tv-serien Kan de liksom hålla på Och göra snygga grejer Då kan filmbolagen det också Allt behöver inte vara datagjort Så nej Det är ju just det datagjorda som jag stöder mig så inåt helvete på Men jag ser ändå mycket fram emot filmen Och få se hela den här uppbyggnaden få se alla karaktärer tillsammans För Avengers det har varit cool Men nu får vi se alla liksom Alla Alla coola Sjukt häftigt Sista jag har ett datum på är Deadpool 2 Första juni Nice Och Deadpool Han är rolig, han är okej okay. Vi får se vad det här är för något Försök är... inte, det här är ju typ Det mest ja. episka som kommer under året Så enkelt är det ju bara Färdigt, klart, 2018 Best of the year, färdigt jag Jag vänder. Jag tror de kommer För att vara en film Nummer två Så tror jag att de kommer göra det jävligt bra Jag tror de här De tar Ryan Reynolds och de, Eftersom de har sagt att de vill inte ha en stor budget till den här filmen De vill köra samma stug som förra de har sina karaktärer, så vi kommer inte få det här som jag trodde. Att, för jag, jag visste ju att de har blivit erbjudna en stor budget så jag tänkte jag men att de kommer få flera X-men och sånt. Det tackade de tydligen nej till. Aha. Så vi kommer ha samma X-men, vi kommer ha liksom några nya karaktärer, bara, men annars kommer det vara samma casting och allting. Och jag tror ändå det kan vara bra för då, då har de säkert att det är så här filmen kommer funka. Och den kommer vara helt spårad, för nu kommer de våga släppa på tyglarna ännu mer och... Jag hoppas bara att inte den blir för löjlig Det är ju det Att de har någon jävla seriositet i alla fall Ja man kan ju alltid hoppas Men det, nej, jag ser fram emot det som fasiken Jag hoppas bara att de De i stort sett Tar Tar det de gjorde i första filmen Och bara fortsätter mm. det, de, de, de, de kanske skulle kunna Vrida till humorn Ännu lite till Alltså lite mer bara Än i förra mm. Men annars tycker jag bara, kör på samma stuk Bara fortsätt, det är bra Det funkar eh, Nu har jag slut på datum Så nu kan vi bara köra på Har du några roliga filmer du ser fram emot? Eh, jag har två till som jag har skrivit upp Faktiskt eh, Den ena är jag Death har Wish åtta så vi kan ju ta dina då Och du åtta till? <laughs> du får, det är ju fusk, Nico Du får ju inte bara säga ta alla filmer som kommer Du måste ju välja bort någon Nej, jag ska alla. <laughs> Nej, den första eh, Jag väljer bort Death Wish För den har jag inte ens jobbat. <laughs> Vad är det för film? <laughs> var det inte? Okej okay. eh, Death Wish Bruce Willis eh, Trailen visar typ Bru Bruce Willis goes Deadpool Ish <laughs> Okej okay. Nej, det var jätteöverdrift Men eh, Det händer no Bruce Det händer honom någonting hemskt eh, Trailen säger typ att han fanns inte där när hans familj behövde honom okay. hans, ma, hans fru och dotter eh, Sen klipper de in till Någon snubbe som Eller en polis som säger så här att vi kan, inte te, vi kan inte ta förövarna typ Okej okay. eh, Och klipper de vidare till Ännu en snubbe som säger typ Vill man idag skydda sin familj Så finns det bara ett sätt Och så klipper de till Bruce Willis Som står i en vapenbutik Och köper sig en pistol Sen får man se Brucey springa runt på stan och bara pew, pew, pew, pew. Bad guys. Han kör en Punisher. Ja, exakt. Okay. Exakt. Och <laughs> de visar de visar någon av de här eh, hans rants, eller vad man nu ska kallar dem för. Där det är någon unge som... Han pratar med en unge som säger att, att man måste jobba för glass... Mannen om man vill gå till skolan Och då klipper <laughs> alltså, Ungen menar att det sitter en snubbe Med en eh, låda Där det står typ glas på Där han säljer knark ifrån Antar mm. jag i alla fall, det är så jag fattar det. För han sitter i en solstol Med den här jävla frysbägen framför sig Med en pistol uppe på Så här <laughs> när Bruce kommer dit Så att, ja Det, det är vad trailen visar i stora drag I alla fall jag vill se det här Fråga mig inte varför Men Det är Det är, det är någonting jag vill se Okej okay. Ja Nästa då eh, Sen har jag Red Sparrow Har jag skrivit upp också Eller har jag satt på min lista Den är inte heller med på min så du kan förklara okay. vad det är. vad Va? Okej okay. eh, Typ min snabbare koppling av eh, trailen är typ En Kvinnlig hitman Alltså okay. filmen hitman Alltså den En rysk Super Agent typ Som har liksom blivit Tränad mot sin vilja typ Så jag antar, de berättar inte hela Så jag antar typ så här Redan från ung ålder Blivit satt i något Läger, blivit tränad. Ja. Då. Mm. Text eller personen som pratar i Trailen beskriver de typ så här som jag har hört talas om eh, ett kvinnor från Ryssland typ som tränas för att använda allt i sin makt för att utföra sitt. Eh, sitt mål, eller ta ut sitt mål typ. Mm. Och så får man se. Och nu kommer jag inte ihåg vad hon heter. Bara för det. Och det hade jag inte skrivet upp såklart. Skits avma. Skådespelaren får man se sitta i ett hotellrum. Okej. Okay. Eh, det, det kommer in en man lägger ifrån sig sin mobil och en sån här klipp med pengar. Och säger: mm. Ta av dig, ta av dig klänningen. Så sitter hon och stirrar rakt in i väggen. Sen klipper de till att hon går ut ur en väldigt stor flådig. Ha, eller flådigt hotell typ. Mm. i en annan klänning. Okay. Och då precis då säger, säger den här text, eller rösten i bakgrunden typ så här, de tränas att göra allt som krävs typ. Mm. Och ja, så det fick mig att vara jävligt taggad. Så gå in och kika Red Sparrow. Pretty Woman möter Black Widow. <laughs> ja, men eh, lite, lite ja. skulle man kunna säga, däremot så anspelar det väldigt åtminstone den här trailen, Det enda som anspelar på då, om du ska dra den pretty woman i referensen så är det när de säger det. Mm. Skådespelaren är så jäkla. Alltså Jag vill säga död i blick och kropp på ett bra sätt. Okay. Verkligen så här: hit, alltså, jag ser hitman framför mig. Mm. Hur han bara kan stå och stirra ut i intet och bara stå där liksom. Nej, det häftigt, vad hette den så Red Sparrow. Red Sparrow, för att ja. in den. Kolla trailen åtminstone kolla trailen. Mm. Ska Fara, bra, vad hade du då? hade då Ja. Och så sagt, de här har vi inte. De här ska komma ut. Men vi har inte fått något datum här i Sverige. Än. Pacific Rim Uprising. Fortsättningen på Pacific Rim. De här gigantiska robotarna. Som möter aliens. Skitbra. Vad första, vi får se hur den här. Är, för nu har de ju alla olika vapen och ditt och data. Ja jag var inte råtaggad när jag såg trailern men <kör> fortfarande någonting. The New Mutants äh. X-Men-film i skräck där de här mutanterna sätts i ett sjukhus och blir experimenterade på helt enkelt. Det är en skräcktema. Och det är ju New Mutants, det är ju X-Men fast de har gjort en skräckfilm av det hela så det är ju helt ny take. Så det såg jag, tyckte jag, lät skitcoolt. Häftigt. Solo A Star Wars Story. Han Solo's ursprungsfilm. Jag vet inte hur den kan vara. Jag gillar skådespelarna så jag tror den kan vara rolig och sånt. Nej, men jag tror det kan vara en skön film. Jag tror inte den kommer vara så här. Bästa film jag någonsin har sett. Absolut inte. Men jag tror den kan vara underhållande. Ungefär samma sak är nästa film och det är Ant-Man and the Wasp. Känner jag lite likradant. Förra filmen, den var rolig. Det var ingenting man tog seriöst eller någonting, men med man han är ju han är en skön karaktär, mycket humor och sånt, så det, det är kul. Venom. Jag vill se hur de gör den här. Jag, vill, jag är så fundersam på liksom vad, vad? Hur kommer de kunna göra Venom bra? Jag hoppas på att den är så pass mörk som jag hoppas och att den blir riktigt jäkla blod och, och allt. Jag vill ha en riktigt mörk venom -film. X-Men Dark Phoenix nästa fortsättning senaste filmen med X-Men vi såg var ju Apocalypse heter den va? Och då fick vi ju se när Jean Grey blir Phoenix när hon ballar ut totalt och det här ska tydligen handla om hennes nya krafter då, när hon inte kan kontrollera sina Phoenix-krafter ordentligt mm. Mm. Näst sist har är Aquaman se hur den blir med nu efter Justice League och hur de fortsätter med Aquamans egna kan vara cool, vi får se Jag vet inte, jag har inte bestämt mig än Och sista tror jag kan vara så jävla bra Och det är Bohemian Rhapsody Filmen om Queen och Freddie Mercury Allt jag har sett på bilder och allting Alltså de har ju satt Liksom Freddie Mercury på pricken i utseende och allting och Jag ser så sjukt mycket fram emot att få se Vad de lyckas göra med den här så jävla kul. Så jävla kul. Nice eh, Ska vi ta vad lyssnarna säger på filmfronten också Dra eh, Eller det så oh, Nej. då Oj, nej, eller, Jo det, det ska vi absolut göra eh, Men jag ska ha en kisspaus först Nu när vi ändå har massa pauser i det här avsnittet Kommer tillbaka en hört <laughs> Ja det ser jag Professionellt Först kommer han sent Och sen ska han hålla på och fucka upp micken två gånger Nu ska han gå piss pissa också vad är det jag har att göra med? Ja, hur låter det då? Lät filmerna någonting ni vill se, eller? Finns väl en Final Fantasy-film? Jag tror det finns tre stycken som jag skrev där. Eh, men de är animerade. Jag vet, två stycken när jag var gamla. Och sen kommer den nya en ny nu med Final Fantasy 15- en sån här Eller var den tecknad? Jag minns fan inte. The Kings... Någonting. Mm -hmm. Dum -ba -dum -ba -dum. Varför ska jag telefonförsäljare försöka ringa mitt i natten? För jag vill inte prata med... And boom. Och jag är tillbaka. Vad lyssnarna säger då? de vi börjar filmväg Björn Karlsson. I filmväg så är det också små filmer som ska väl försöka sola ner dem lite för Ready Player One, Avengers Infinity War, Deadpool 2, Incredibles 2, Jurassic World 2, Soldado The Equalizer 2, The Predator Venom, Jungle Book Har säkert glömt många och hoppas det kommer några Överraskningar under året som jag inte har koll på än Predator tänkte jag skriva upp mm. Men Ja, jag De har ju varit lite så där senaste Incredibles 2 ja, När jag såg trailer med ungen som har fått Superkrafter då, då så är Jag bara nej, ja, jag vet inte fan alltså. Jurassic World har jag fortfarande inte sett första, för jag, jag såg första typ kvarten och så stängde jag av. Men vänta nu, då, är, så det så är, det är det här en fortsättning då på den som, där han kör, ja, där han med är bunden med Queen. Velociraptors ja. eller? Ja precis, med hans, äh, kommer inte en han heter bara för det, ja den, när han, är, han är djurtränare med dem. Ja exakt, exakt. Så nu är det en fortsättning på den då? Här. Huh. Kristoffer Hårsta, filmer Black Panther, X-Men The New Mutants Pacific Rim 2 Avengers 3, Deadpool 2 Incredibles 2 som vi har längtat Jurassic Park 5, mest för att förra var bra gjort trots kopia på manus från första ant 2, Hotel Transylvania 3 Flash fanns, var så skön i Justice League uh, Venom, Aquaman, vem vill inte se Nicko 2.0 Alien 5, det är Alien, behöver inte säga så mycket mer, Assassin's Creed 2 Bad Boys 3, skön komedi, grabbarn i grus, vad finns det inte älska med det? Kommer det en eh, Flash 2018? Jag såg inte dem, men om det är så så håller jag absolut med. Både Flash, Assassin's Creed 2 och Bad Boys 3. Jag har hört någonting om Bad Boys 3, det är där jag kommer ihåg i alla fall. Men det är ju det, jag är osäker på både Assassin's Creed 2 och Flash. För att någonstans hörde jag rykten om att det gick så jävla dåligt för båda filmerna att de kanske inte kommer nästa år. Men om de gör det, absolut. Mm. 5 är det en fem i samma sak med Predator? Jag vet inte Fan, alltså. Jag har fortfarande inte sett förra, senaste som kom. Ja, nu är det inte jag har inte sett den. tror jag att Simba tre är faktiskt jävligt roliga. Första, andra var med tredje. Nu ska alla på semester, jag heter Fan. <laughs> ja. uh, här var film. Min hastiga lista på biofilmer 2018 kommer här. Ett. Avengers Infinite War 2. Deadpool 2. 4. Black Panther. 4. Ant-Man 2. Och 5. Toy Story 4. Kommer Toy Story också? Det missar jag också. <laughs> you got a friend in me. Men ja, den är väl också lite överspelad. Men ja, den är säkert bra. Värd att nämna, Röja 2. Jurassic World 2, Pacific Rim 2 Floppar, Transformers 6 Mission Impossible 6 Nej, ska det komma... Vad? De är en till? Nej, jag hoppas att det inte stämmer Men det gör det säkert Och det var filmerna vi hade där, så vi hoppar in på spelen Jo äh. Jag har gjort likadant där En lista med datum på de första Och sen kommer vi till några som inte har fått datum Men mm. Jag har bara tre med datum Så vi får se hur det är då Okej, okay, ja, men då, det kan Kanske vara samma ja. Men kör du om du har datum på dem Så hänger jag på Samma sak här, allting jag taget från Wikipedia Så är det fel, skyll inte på mig Away way out 23 mars till Windows, PC Och Xbox Windows, PC, Windows PS4 Och Xbox Ja, nu har ju Josef Fares så synt ordentligt men han spel ser ju schysst ut Man måste vara två stycken co-op Och jag läste också att det räcker att En har spelet så kan man spela tillsammans oh. Så liksom Det räcker att någon har köpt spel så kan man hjälpas åt Så det är schysst Men det går att köra, ja. köra co-op över nätet alltså också Som jag har förstått det så då bjuder jag in dig Och så får du spela ändå när du får sin invite cool som jag förstår. I alla fall. Jäklar vad coolt Så, nej men det, det ser coolt ut Så det jag hoppas jag får testa Vad sa vi att det var för datorn bränt? 23 mars. Ja, men det är ganska snart ändå ju. Mm. Häftigt, och, ja, det ska bli balt. Jag hoppas det är ett kort spel, för sen kommer inte jag ha tid, för Far Cry 5 kommer 27 mars. Yep. Windows, PS4 och Xbox. Mm -hmm. Och jag ser så sjukt mycket fram emot det här spelet. Spinga runt i Amerika och skjuta rednecks. <laughs> jag har inte spelat något kort. Far Cry-spel. Jag har spelat lite grann, Hamas Day tror jag till och med. Mm. Något av de tidigare, men... Det är ju ett sådant där spel som är så stört jävla stort ju. Mm. Det finns så, ju hur mycket som helst att göra. Man kommer ju aldrig bli klar. Det är livrädd för sådana där spel. För då, man, då kommer jag ju inte hinna göra någonting annat. Nej. Nej. Och äntligen, jag älskar Far cry men Jag har aldrig spelat igenom ett helt. Nej. Men den här settingen är så jävla cool. Det är så här hade inte jag bott här. Hade jag liksom fått flytta någonstans. så hade det varit typ Alabama eller någonstans i Amerika. Gå <laughs> ute i skolor i en redneck, dricka pils när du går ut och fiska Och bara leva som jävla svin så det här är precis, det här är näst bästa varianten istället för att flytta dit och sist jag har det, We Happy Few 13 april, Windows, PS4 och Xbox ah. fortfarande, jag har inte testat det där som du har testat, jag har ju bara sett trailen. men det är ett spel jag absolut vill testa och se om det är så bra som de man nu har hypat upp sig själv, själva det blir mm -hmm. det är absolut ett spel jag ska in och Köra så fort de säger att de Släpper alltihopa mm. För det ska bli jävligt häftigt För det är precis som du säger, trailern är Stört bra mm. Så att det ska bli ja, Spännande, spännande, verkligen Och det är ett ganska bra, många har sagt Att det här är bästa året någonsin Nästa år så är jag fan Nästan kan slå det här om alla de här spelen stämmer För nu, och de som jag inte har datum på är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 10, 11, 12 13 spel bara här som är jag hittade just nu mm, mm. Så vi kan börja med Ace Combat 7, Skies Unknown Windows, PS4 och Xbox Flugsimulator, jag ska ju mig Flightstick men har inte några jävla spel till det Som vill funka ordentligt <laughs> Så det här är ju det spelet som jag vill ha och köra lite flygplan med helt enkelt mm, mm. Det här är ett stort jävla fråga, jag jag tror inte att den kommer komma nästa år Men jag hoppas, Anthem, Windows, PS4 och Xbox Den har jag också med här på min lista Det här är ju någonting man bara vill ha mm. nu, nu, nu, tack Helst. Det är liksom det här med Du har din Iron Man suit och åker ut och skjuter på Alienplanet Alltså det såg så jävla snyggt ut Så jag hoppas, så jag hoppas den kommer nästa år Jag hoppas att de får till en, alltså, får till en bra story med så att det blir någonting så att det faktiskt blir värt att åka runt med din suit också Och göra någonting också mm. Precis, absolut Nästa spel var någonting jag testade på Comic-Con Stockholm Som jag tyvärr blev besviken på Det är Biomutant Mutant. Det kommer till Windows, PS4 och Xbox Jag yes, ville ändå se mer av det här spelet Men det var ju det att Det såg ju för jävligt ut Styrningen av combaten och sånt var bra Men världen var skittråkig Grafiken var förskräckligt dålig Och sånt där Och jag hoppas att de putsar till det Till och pass bra, att det blir så bra som man vill ha det För det var ju så cool setting och allting Och de beskrev det Och styrningen och fightingen och sånt Är ju typ Devil May Cry på spot on Det känns skitbra Men resten var ju bara skit Det var skit kan det, kan det ändå vara så att de hinner putsa en hel del Att du ändå fick en En kraschfri en Väldigt tidig del av spelet I så fall var det väldigt dumt Att de ens visade om det är så jävla dåligt Att det är det de väljer att visa upp Då ja, skulle de har ja. de låtit bli istället Så jag tror tyvärr inte, de kommer kunna fixa lite på grafiken Men jag tror inte det kommer bli så jävla Världen är ju den världen vi fick se där mm. Och just mm. det jag fick se där var inte så spännande Visst det var bara ett intro ja. Men ändå så om spelet öppnar upp så blir det mycket bättre, det fine. Men jag tror inte det kommer bli så jävla mycket bättre, tyvärr. Nej, ja, nej. Ja. Call of Cthulhu, Windows, PS4 och Xbox. Det här har jag bara sett en trailer på. Och det såg jävligt häftigt ut. Så det är sån här... Jag sunger på det för att det kan vara en sån här... Det kan vara hiten miss. Det kan vara skitbra, det kan vara skitdåligt. Men trailen fick mig att bli något intresserad. Jaha. Och alla vet ju att det är Playstations-år nästa år. Och vi börjar med Days Gone på PS4. Vi har Left 4... Nej, vad heter Left for Dead? The Last of Us möter Suns of Anarchy. Zombies mm. möter motorcyklar. Det såg också jävla coolt ut. Och speciellt senaste trev när vi såg hur man kunde locka in zombies för att ta över fienderna och allt sånt där. Och lägga upp fäller. Och... Det såg så jävla coolt ut. Och efter det, Detroit Become Human PS4 som jag fick testa på Comic-Con Stockholm också. Och det jag testade, jag fick ju inte ha hörlura så jag hörde ju knappt vad de sa, men gameplay och allting var precis det jag ville ha. Mm. Så det här, det här Detroit Become Human är mitt mest eh, sedda, alltså det som jag längtar mest efter nästa år. Ja, verkligen. Det här håller jag med om. Det här är Varenda gång jag kollar på trailern så, vi, mm. så, så blir jag bara mer och mer hypad för att man ser saker. fasiken siken är är skitsnygg. Man, mm. ser, man ser ju nya saker i stort sett hela tiden på hur och vad man kommer att kunna göra. och Jag hoppas bara att de inte har visat mer än... Alltså så att det fortfarande finns mer wow-faktor mm. i spelet när man faktiskt kommer in i det också. Så man inte har fått sett exakt allt. Nej, precis. För då, då då kommer det kanske bli lite halvbökigt. Men än så länge så ser jag sjukt mycket fram emot det här. För det här är... Det är jättesnyggt. Det är ett ganska känns som ett ganska unikt take på storyn dessutom och nej, häftigt. Gameplayet ser också ut att vara relativt unik mm. i alla fall i vissa delar utav det. Så det ska bli nej, det ska bli sjukt kul att få se vad det här blir för någonting. jag har ju spelat deras andra spel Heavy Rain och bekom nej, väntan Beyond to Souls heter det. Ja. De har ju spelat tidigare, jag har även deras tidigare på PS2, men jag vet inte om det kommer vara lika bra, men de andra två har jag i alla fall spelat och älskat, tycker mig så jävla bra, och det här är ju precis samma uppbyggnad som de, fast det är ännu bättre så ett måste. Efter det har vi God of War på PS4. God of War New take, nordisk mytologi. Ser coolt ut, och det kommer vara skön, liksom slakt bara. Utdöda massor med monster och jag hoppas att det är en bra story där i också någonstans. Just att du springer hela tiden runt med din son och allting och att det ändå har någon uppbyggnad på ett bra sätt i om själva storyn och allting. Att det kommer ha en påverkan att han inte bara är där och du, du, man måste släppa med honom. Att det känns som ett jobb liksom. Att man tröttnar på att han är där och bara i vägen utan att han tillför någonting och att man faktiskt vill. Man bryr sig om honom och allt sånt där. Det, det jag hoppas det blir kul mm, mm, mm. Ja, det, det jag, jag ser fram emot det också. Eh, det känns ju dock när jag som precis gått från första, det känns som en mm. väldigt, väldigt olika spel när man tittar mm. på trailen. Alltså. för precis som du säger, God of War är ju kötta bara. Mm. Det är bara, det är i stort sett vad det går ut på. Nu ja, precis. Trailen säger ju ändå att Verkar ju vara väldigt, väldigt mycket djupare än så. Den hittar mm. åtminstone åt det hållet, tycker jag. Just det här med att du nästan. Du ska ju uppfostra ungen, nästan i stort sett. Känns det som. Jo, precis. Så att det, ska bli, nej, det ska bli riktigt häftigt att se var, vart det tar vägen någonstans. Jag misstänker också att det kommer att bli många långa sektioner av kötta också. Men jag mm. tror att de kommer. Det, det känns som att de har en ganska så djup story i bakgrunden. Jo, första trailern var ju väldigt mycket så Sen kom ju den andra vi fick efter det Och då var det ju bara slakta ja, Det var exakt. ju bara stora monster och sånt där Så förhoppningsvis har de ju bra på båda mm. sidor mm. Nästa spel jag har är Jurassic World Evolution Windows, PS4 och Xbox Och det här är ju det jag var på PC Där du bygger din egen Jurassic Park ah. Du bygger din, det är det här simspelet Där du bygger och sånt där Jag spelade ju ett, det till PS2 Och testade det lite det är för gammalt och det ska inte spelas på konsol. Det här på nymodern till PC tror jag kan vara skitkul att bara sitta och latcha med och liksom föda upp dina egna dinosaurier och hålla på. Jag kan se mig bara sitta och latcha med är en jävla massa och liksom skön avslappnat kul. För Så Tycoon och sådana där spel är ju roliga. och bara lägga in dinosaurier på det kan ju vara riktigt jävla häftigt. Ja, absolut absolut. Red Dead Redemption 2 PS4 och Xbox. Jag vill fortfarande spela igenom första innan det här, så jag måste kolla om det finns på Xbox One i det här kompatibelt. Jag är inte helt hundra, men om det finns det måste jag ta ner det. För jag, när det kom var ju jag i min spelsvacka och spelade aldrig igenom det. Men jag vill, jag, jag gillar Cowboysare och Indien så hela det där, liksom Vilda Västen. Och jag vill spela igenom första innan jag hoppar in i det här så jag att jag har någon bakgrundshistoria Även om det slå, som det låter så är Red Dead Redemption 2 Utspelas innan mm. Första spelet Jag vill ändå ha de, hela den story För att se de här små grejerna som man kan haka på Ja, absolut Spider-Man PS4 jag är, Spider jag är inte en Spider-Man Jag är inte Spider-Man Fan Men spelen, många av de gamla har jag, tyckt var, har jag tyckt var bra Och det här ser ut som det Bästa Spider-Man-spelet hittills så jag kan bara hoppas att det är bra. Det här är nog det spelet jag ser mest fram emot så här långt, skulle jag säga. Och så alltså, alltså, är det så? Ja, det, det ser ju så jävla balt ut. Det ser verkligen ut som att du... Kan du verkligen göra allt de visar i trailen. Mm. Eh, och, och det ser, ser ju nästan... Vissa delar ser ju faktiskt ut att vara gameplay, dessutom. Eh, mm. Då, ja... Jag ser bara fram emot att få svinga runt och hoppa runt och kunna göra massa coola moves och... Eh, skithäftigt, det ska bli riktigt riktigt valt att få spela faktiskt tycker jag mm. Soul Calibur 6 Windows, PS4 och Xbox Ja, Soul Calibur, jag har inte varit, jag är ganska duktig på det måste jag mm. säga, mm. jag har spelat förut och där och det är, det är skönt spel, många karaktärer, de är flytande och just vapen, det är ovanligt att fightspel med vapen och Soul Calibur har alltid varit roligt att göra det med så ett nytt för den här generationen jag, jag tror det kan vara riktigt kul bara Lacho mm. Får se om det blir någon sån här De har ju, brukar ju dra in någon special edition karaktär på varje. Beroende på vad det är för konsol Vi hade ju Star Wars för några år sedan Vi hade Assassin's Creed och ditt och datan. Jag vet inte, vad vill man ha in nu istället då? Har vi någon cool med svärd Den här generationen som finns Den här generationen generationen Du menar som är typ Som har kommit ut nu innan 2018 helst ja, Något som är modernt liksom under De här Konsolen som finns nu Alltså squeeze skulle vara tråkigt Om att tar det igen In med Turtles där också Nu kör vi Turtles över jag bedat fan vad coolt apropå, Åh Jag måste måste. Apropå Turtles Så Vad hette det Mutants in Manhattan va mm, Det vi spelade förut ja Det som är borttaget från Steam Ja, Just det <laughs> ja. Det spelet Finns att köpa I en viss Spelbutik Här i Uppsala Bara för det, det de som hit... vill ha ett skitspel, ja Ja, eller ett spel, ja, <laughs> exakt jag tyckte det var så jäkla roligt För vi stod och letade bland massa spel Och bara så här, ja, men det här Ser kul ut, ser kul ut, jag bara vänta nu, vad fan var det där för någonting Blandade tillbaka och bara Turtles. fan vad ballt, ett spel Så började jag tänka efter, bara vänta nu, jag har spelat det här Det här är skit, jag kan inte Spela det här längre, nej, just det För det är till och med borta så att, ja, det like... Som hade det var Gamestop, eller? Ja. ja, då vet ni, gå inte till Gamestop för de har skitspel <laughs> Just det, det såg ut att bara vara ett exemplar också Så att eh, jag hade... Hittat åtminstone inga fler av dem <laughs> Vilken tur Och sista två jag har är The Walking Dead The Final Season och The Wolf Among Us 2 säsong 2 uh, hmm. Sista final, The Walking Dead Sista med Clementine, oh, jag hoppas det blir så jävla bra Nu hon är vuxen och allting Fan, Vad coolt Och The Wolf Among Us 2, säsong 2 Jag hoppas bara den är minst lika bra som första För den tyckte jag var riktigt bra den håller jag med om, absolut. Den ska bli jävligt balla få få se en säsong två på eller en, en fortsättning eller en, ja, en, ett spel till utav det allt. Absolut, mm. absolut. Var det något spel jag missade eller något du ville ta upp lite extra om? Ja, jag har ett spel till faktiskt mm. som jag tycker ser jävligt coolt ut. The Last Night. Varför känner jag igen det för? Därför att det, det här minispelet som de som åh, Ett mini-flash-spel som gjordes här Det släpptes i år den mini-flash-grejen Den vann och awards och grejer Så nu skulle, mm. de göra, nu skulle de göra det till ett fullt stort spel Om du söker på okay. The Last night så kommer du att hitta det Så det är jättesvårt att förklara För det är verkligen gammalt äh, 8 bits stuk The Last night sa du Ja, exakt som riddare. Eller Nej, natt. som i natt. <laughs> <laughs> ja, men det är ju den där vi såg lite om. Ja, exakt. Och det, bara det lilla som syns i trailern om man kollar upp en trailer. Det lilla räcker för att jag ska vilja kolla in hela spelet. Mm. Absolut. Nej, men det är många bra spel, som sagt. PlayStation 2 år. Och jag tror nästa år kan bli det spelår som jag kommer. I, alltså, I stora hela älskar jag mest. Mm. År har det varit jättebra spel. Men alltså, när år kommer jag få kämpa vilka som kommer vara med i topp 5. Nu hade jag min lista ganska klar, liksom, Över liksom men då som det känns. Nästa år då kommer jag liksom jag kommer ju må dåligt över <går> att behöva välja. <vilka> som <går> det, är, det är många spel. Så mycket mm. kan man ju säga. Många, mycket bra, mycket bra. Mm. Eh, vad lyssnarna tycker om? Björn Karlsson, i spelväg ser jag fram emot Far Cry 5, Spider-Man-spelet, We Happy Few, Our Way Out, Days Gone, om det nu kommer 2018, Detroit Become Human, Biomutant och jag är även lite nyfiken på Monster Hunter. Och Monster Hunter hade betat nu i helgen men jag har inte testat det än, eller jag tog Wolfenstein istället. Så vi får se. Och spelar du en Björn för du jättegärna höra av dig. Och sen hoppar vi hela vägen ner till det var ingen där, det var ingen där, det var ingen där, det var ingen där, det var ingen där. Där, Albert Andersons spel. The International 8. Vad är det? International, det är väl internationell. Ja, vilka, vad är vad det, det är för ju... att jag vet inte. Det är ingen aning, jag känner inte igen det alls. Oh, International 8. Ja. Det är säkert nog bra. Nya Vovo WoW, om det kommer då. Och det här jag har ingen jackloning han är en sån här PC nörd så det säger mig noll vad fan är det är för något AGDQ SGDQ what the fuck uh, Är det inte en förkortning för något då? För vad? AGDQ och SGDQ. Vad sa du? A GDQ GDQ Q Ja. Uh. alignment gone Duck quick Ja, tyvärr inte en blekaste. Jag är <laughs> jätteledsen. Jag googlar och jag fattar ändå ingenting. Men det är det som är fel med dessa jävla PC-människor. Det är Allt ska korta så alltså man ska inte fatta ett jävla skit. Awesome Torks... Games Done Quick. Är det... Han snackar... Ja, men ja... Det är International 8. Det måste ju vara Dota i så fall. För det är väl International som har Dota. Ja, kan du kan och, så, och så är det ju... Ja, Mm. Jo, men det stämmer. I Twitch-streams har jag snackat om. Nej, exakt, <laughs> Jävla exakt. Jävla PC-spelare. <laughs> <laughs> eh, och Darkside 3, det är eh, Darkside 3, hoppas det är lika bra som 2 1 Det kan det mycket väl vara. Och sen kommer man, alltså det här är ju som vi prata med alltså chi, äh, kinesiska, om man är Portugis, vet jag. hårdvara AMD Ryzen, nästa generation Mycket trevligt att de har kommit tillbaka Och konkurrerat med Intel Återigen, ska även bli spännande att se hur det kommer att gå för grafikkorten För lag röd och grön, heja röda What? What? Det är jätteledsen, jag, jag önskar verkligen att jag kunde What? Mer om sånt här, så att jag också fick vara med För att det, det vore jättekul Men jag har noll koll på det Köp en PS4 och sluta. Det är säkert allting jättebra för er som fattar det. Jag är helt borta. Och sist där, Alexander Klaasén spel. Red Dead Redemption 2. Away Out. Och Cyberpunk 2077. Bland annat. Cyberpunk, det är väl. Eh, inte det, det de som gjorde Witcher som kommer med det. Men det är Cyberpunk och jag är inte så in i Cyberpunk. Men det är säkert bra. Det är säkert bra. Uh, och det var det vi hade så Så vi hoppar vidare För Har du någon comics? Tyckte jag du sa att du ville ta upp uh, Jag har en uh, Som jag, jag ser har fram emot Så kan vara samma Det tror jag också att det är. Det är Old Man Hawkeye <laughs> Precis Kommer i mars 2018 Hittar du den i mars? Ja yeah. Första jag hittade... jag hittade 10 januari mm, Jag var inne på Marvels Sida hmm. Det jag kan säkert stämma. Ja, för min var på Comicology tror jag bestämt. kan kunde inte. Ah, skit samma, det kommer nästa år. Så enkelt kan ja, vi säga. Så, så, så Q, så Q1 kan vi säga så är vi safe. Ja, <laughs> ja då har vi ju den januari till april det är Exakt, så då är det lugnt. jag har tre event också som jag har fått ungefär daten på. Ja. Skitsvårt att hitta event på så att säga. Så har ni några eventer utan ni vill att vi ska åka och kolla in eller som det kan rekommendera så skriv gärna in. Uh, Först är det Hej Stockholm Expo 2018 27 januari i då Stockholm. Och sen är det Retrospelmässan 2018 26 maj i Göteborg. Och sen ska vi upp Comicom Stockholm i september. För det var ju det. De bytte ju till september i år. Mm. Så jag antar att det kommer komma typ samma. Så ja. det är de tre jag ser fram emot som jag vet datum på. Men i alla fall... Hej Stockholm Expo, 27 januari Jag har aldrig varit på det Så det, det är coolt, det är de som har Arcades och lite sånt där och det, Jag tror det kan vara coolt, det är så tidigt i januari Att få åka iväg och titta på Så jag är sugen på att och kolla på det Det vore kul som fanns så det, det tycker jag vi försöker boka in mm. Absolut Ja, och egentligen var det hela avsnittet Som sagt Första avsnittet nästa år In och rösta allihopa nu, viktigt, viktigt då är det bästa av 2017. Vi ska kora. Jag och Färna kommer ju köra vår egen lista. Men också vi ska alla kora tillsammans. Abito nördens bästa. Så vi ska göra en topp 5. Så jag vill att alla ni går in skriver in er topp 5 lista i spel och filmer. Spel som kom ut i år. Och filmer som kommer ut på bio. Eller direkt i DVD. Eller Netflix som Hårsta påpekar. <här> jag tror att du uh, försöker luras Hårsta bara. Jag, jag, jag försöker eller? hitta ett kryphål. Precis, gör det ska bara göra svårt för mig eh, topp 5 lista, så skriv 5, 1, 2, 3, 4, 5 1 kommer få 5 poäng 2an 4 poäng och neråt, ni förstår Och sen ska vi också ha Årets sämsta, där ni väljer en Sämsta spel och sämsta film Samma där, det ska ha kommit ut i år Skicka in det, det går vi in På vår Facebook-sida, vi kommer lägga upp Fram tills vi börjar spela in igen Så att ni verkligen går in och gör det eh, Tjata på det ska vi göra eh, Gå in och rösta, vi eh, har ni inte Facebook, gå in på Instagram, Twitter, eh, gå in, köra en direkt message till oss bara. Eller gå in och maila oss abitonörnes at gmail.com. Ni har till den 31 december att rösta, sen sammanställer er snabbt på dagen. Och sen spelar vi in första avsnitt igen, första januari. Så viktigt, viktigt, hjälp oss nu att göra en ordentlig lista så kommer ni få vara också. Men det var dagens avsnitt Så tack så mycket för Detta avsnitt så hörs vi Nästa år igen Och för att avsluta allt det här Så Ska fanan nu avsluta med Oh holy night färna, Eller shigeling Eller skitit och så får vi testa nästa år igen Ha det gött, Hejdå.